Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Джим Бутчер. Цикл «Досьє Дрездена». Книга п'ята. Маски смерті. Переклад та начитка Костянтин Шарков. Лайк, коментар, підписка і приємного прослуховування. Розділ перший. Деякі речі несумісні, наприклад, олія з водою, апельсиновий сік і зубна паста, а також чарівники та телебачення. Прожектори сліпили мені очі. Їхній жар загрожував розтопити грим, який розмазав по моєму обличчю кілька хвилин тому якийсь заклопотаний асистент. Над камерами заблимали вогники. Заграла заставка ток-шоу, і студійна аудиторія взялася скандувати: "Ларі! Ларі! Ларі!". Сам Ларі Фаулер Коротун у бездоганному костюмі вийшов з дверей у глибині студії і рушив до сцени, виблискуючи порцеляновою посмішкою та на ходу тиснучи руки десятку глядачів у кінці рядів. Публіка свистіла, шаленіла, і від цього галасу я здригнувся у кріслі на сцені та відчув, як струмочок поту скотився по ребрах під білою сорочкою та піджаком. На якусь мить я серйозно подумав над тим, що треба звідси з криком тікати. Не те, щоб я боявся сцени чи щось таке, зовсім ні. Просто було дуже спекотно». Я облизнув губи і про всяк випадок подивився на пожежні виходи. Ніколи не знаєш, коли знадобиться швидко накивати п'ятами. Світло і шум заважали зосереджуватись, але я відчув, як закляття, що було сплетене навколо мене, почало давати збій. Я заплющив очі і стабілізував його. У кріслі поруч зі мною сидів вайлуватий лисіючий чоловік років під п'ятдесят одягнений у костюм, що виглядав куди краще за мій. Мортімер Ліндквіст спокійно чекав, зберігаючи на обличчі вічливу посмішку, але процідив крізь зуби. «Ти як?» «Бував я на пожежах, які подобались мені більше, ніж це збіговисько». «Ти сам погодився на цю зустріч, а не я», – відказав Мортімер, і насупився, коли Фаулера затримався, занадто довго тиснучи руку якійсь молодиці. «Дешевий показушник». «Гадаєш це надовго?» – запитав я його. Морті зиркнув на порожнє крісло поруч із собою та на ще одне біля мене. Двоє таємничих гостей. Гадаю, це може затягнутись. Вони зазвичай знімають купу зайвого матеріалу, а потім вже монтують, що вийде». Я зітхнув. Доводилось з'являтися на шоу Ларрі Фаулера невдовзі після того... Як я почав працювати приватним детективом, і це стало помилкою. І довелось долати крізь усю ту дурну репутацію, яку я здобув завдяки тій передачі. «Ти що дізнався?» – запитав я. Морт кинув на мене знарвований погляд і кинув. «Небагато!» «Не придурюйся!» Той вже відкрив рота, щоб відповісти, але кинув погляд на Ларі, який саме збігав сходами на сцену. «Не зараз! Почекай до рекламної паузи!» Фаулер підскочив до нас і з однаково перебільшеним ентузіазмом потиснув руку спочатку мені, а потім Морту. «Вітаємо на шоу!» – вигукнув він у мікрофон, після чого повернувся до найближчої камери. «Наша сьогоднішня тема – чаклунство та магія!» «Це фальшивка чи фантастика?» «Сьогодні своїми поглядами на це питання з нами буде ділитися медіум та екстрасенс-консультант Мортімер Лінквіст». Публіка вічливо поаплодувала. «А поруч із ним Гаррі Дрезден, єдиний у Чикаго професійний чарівник». Цього разу аплодисменти супроводжувались хвилою приглушених смішків. «І не можу сказати, що я був цим здивований». У наші дні люди не вірять у надприродне. Надприродне лякає. Куди комфортніше жити в упевненості, що ніхто не може сягнути рукою за допомогою магії і тихо прикінчити тебе. Що вампіри існують тільки в кіно, а демони – це психологічний розлад. Абсолютно хибні думки, але дуже затишні. Попри моє звичне ставлення до такого заперечення, моє обличчя спалахнуло. «Ненавиджу, коли з мене сміються. Стара тиха образа змішалась з моїми нервами, і я щосили спробував втримати закляття антимагії. Так я сказав закляття. Я справді чарівник, займаюсь магією. Я бився з вампірами, демонами і багатьма іншими істотами. І маю кілька шрамів на доказ. Проблема в тому, що технології, здається, не дуже полюбляють співіснувати з магією. Коли я поруч, комп'ютери ламаються, лампочки перегорають, а автомобільні сигналки починають верещати п'яними голосами без жодних причин. Я розробив закляття, щоб пригнітити магію, яку я ношу в собі, принаймні тимчасово, щоб мати бодай хоч якийсь шанс не спалити студійне світло і камери та не активувати пожежну сигналізацію. Це була ювелірна робота за своєю природою – і мені було надзвичайно важко його утримувати. Поки що все йшло непогано, але я помітив, як найближчий оператор здригнувся і різко зняв гарнітуру. З навушників донеслось тонке вирощення зворотного зв'язку. Я заплющив очі, сказав собі, що дискомфорту не існує, і зосередився на заклятті. Писк припинився. «Чаш!» Вимовив Ларі після півхвилини невимушеної балаканини. «Морті, ти вже кілька разів був гостем нашого шоу. Чи не хотів би ти розповісти присутнім про те, чим займаєшся?» Морті округлив очі і прошепотів. «Я бачу мертвих людей!» Глядачі розреготались. «Але якщо серйозно, Ларі, переважно я проводжу спіритичні сеанси!» Продовжив Лінквіст. «Я роблю все можливе, щоб допомогти тим, хто втратив близьких, або кому потрібно зв'язатися з ними на тому боці, аби вирішити справи, залишені незакінченими тут, на землі. Також я пропоную послуги з передбачення, і допомагаю клієнтам прийняти рішення щодо майбутніх подій, чи попереджаю їх про можливу небезпеку». «Дійсно?» – здивувався Ларрі. «Чи не міг би ти нам продемонструвати?» Мортімер заплющив очі і притиснув кінчики пальців правої руки до перенісся, а потім, таким собі загробним голосом, промовив. «Духи кажуть мені, що незабаром прибудуть ще двоє гостей!» Аудиторія знову розсміялась, і Мортімер кивнув їм з легкою усмішкою. Він знав, як завоювати натовп. Ларі поблажливо посміхнувся Мортімеру. «І чому ти тут сьогодні?» Я просто хочу підвищити обізнаність громадськості про сферу паранормального. Згідно з нещодавнім опитуванням, майже 80% дорослих американців заявили, що вірять в існування духів померлих у привидів. Я просто хочу допомогти людям зрозуміти, що вони існують, і що є і інші люди, які з ними дуже часто зустрічались. Дякую, Морті. А Гаррі... «Е, вибач, можна називати тебе Гаррі?» «Звичайно, ви тут головний», – кивнув я. Посмішка Ларі стала дещо натягнутою. «Чи можеш ти нам розповісти про свою діяльність?» «Ну, я чарівник. Шукаю загублені речі, розслідую усілякі паранормальні явища і вчу людей, які намагаються впоратись з раптовою появою власних здібностей». «А це правда, що ти консультуєш відділ спеціальних розслідувань поліції Чикаго?» «Час від часу», – підтвердив я, хоча хотілося б уникнути розмов про ВСР, якщо це можливо. Останнє, чого хотіла б поліція, це реклами на шоу Ларрі Фаулера. Багато поліцейських відділків по усій країні звертаються до таких консультантів, коли всі інші версії не спрацювали. «І чому ти тут сьогодні?» Бо в кишені порожньо, а ваш продюсер платить подвійний тариф. Глядачі знову розсміялись. Цього разу тепліше. В очах ведучого за окулярами промайнуло роздратування, а його посмішка перетворилась на скригіт зубів. Ні, Гарі, серйозно. Чому? З тих самих причин, що й Морт. Ну, що й Морт, відповів я. І це було правдою. Я опинився тут, щоб зустрітися з Лінквістом і отримати від нього інформацію. А він прийшов сюди зустрітись зі мною, бо не хотів зустрічатись на вулиці. Мабуть, можна сказати, що у мене не найнадійніша репутація у світі. — І ви стверджуєте, що здатні творити магію? — запитав ведучий. — Так. А можете показати? — Можу, Ларі, але не думаю, що це гарна ідея. Той кивнув і багатозначно подивився на аудиторію. «І чому ж?» «Бо це, швидше за все, виведе з ладу обладнання вашої студії». «Ну, звісно», – сказав ведучий і підморгнув глядачам. «Цього б нам не хотілося, вірно?» Почулось ще більше сміху. Хтось в натовпі навіть щось вигукнув. У пам'яті виринули уривки з Геррі, але я стримався і продовжив утримати закляття. Майстер самодисципліни. Ці слова про мене. От тільки все одно, про всяк випадок, я глянув на пожежний вихід біля сцени. Ларрі продовжував розмовляти. Він обговорював кристали, екстрасенсорне сприйняття та карти Таро. Переважно відповідав Морт. Я час від часу вставляв окремі слова. За кілька хвилин Ларрі сказав. Ми повернемось одразу після реклами. Асистенти підняли таблички з написом аплодисменти, і камери почали знімати аудиторію, яка свистіла і щось вигукувала. Ведучий кинув на мене роздратований погляд і покрокував за лаштунки, де й почав лаяти гримерку через свою зачіску. Я нахилився до морта й прошепотів. Отож, що ти дізнався? Товстун ектомант похитав головою. Нічого конкретного. Я все ще намагаюся повернутися у форму після перерви в спілкуванні з мертвими. І все ж, у тебе в цій сфері більше зв'язків, аніж у мене. Мої джерела не надто стежать за тим, хто помер останнім часом, тож я вхоплююсь за будь-яку зачіпку. Вона хоча б жива? Він кивнув. Жива, це я знаю напевно. В Перу. В Перу? Почути, що вона не мертва, було величезним полегшенням. Але що в біса юзен робить у Перу? Це ж територія Червоного двору. Частково, кивнув Морт. Більша частина в Бразилії та на Юкатані. Я намагався з'ясувати, де саме вона перебуває, але мене заблокували. Хто? Ектомант знизав плечима. Не знаю, вибач. Ні, все гаразд, дякую, Морт. Я похитав головою і відкинувся на спинку крісла, обмірковуючи новини. Сьюзен Родрігас була журналісткою регіональної жовтої газети під назвою Midwestern Аркейн». Вона зацікавилась мною одразу після того, як я відкрив практику, і почала мене невтомно переслідувати, дізнаючись в процесі все більше і більше про істот, що живуть вночі. У нас зав'язались стосунки, і на нашому першому побаченні вона опинилась голою на землі під час урагану, поки блискавка запікала жабоподібного демона поруч. Після цього вона і створила популярну авторську колонку. Через пару років вона, попри всі мої застереження, пішла за мною прямо в кубло вампірів, які влаштували великий прийом. Дворянка Червоного двору схопила її і почала процес перетворення на кровопивцю. Так вона хотіла мені помститись. І та вампірська дворянка думала, що її статус у Червоному дворі робить її недоторканою, і що я не схочу затівати бійку з усіма вампірами. Вона сказала, що якщо я спробую відбити Сьюзен, то розв'яжу війну між Білою радою чарівників і Червоним двором вампірів. Отож, вгадайте, що я зробив. Вампіри не вибачили мені того, що я забрав у них Сьюзен. Мабуть, тому що ціла купа їхніх посіпак, включаючи ту дворянку, була спопелена в процесі. Ось чому Морт не хотів, щоб нас бачили разом. Він не брав участі у війні і хотів триматися від неї якомога далі. У будь-якому разі Сьюзен не перетворилась до кінця, але вампіри нагородили її своєю жагою до крові, і якщо вона колись їй піддасться, то стане однією з червоного двору. Я прохав її вийти за мене, обіцяючи знайти спосіб повернути її людяність. С'юзен відмовила і покинула місто, мабуть, намагаючись розібратись в усьому самотужки. А я все ще шукав спосіб вилікувати її, але відтоді, як С'юзен поїхала, я отримав від неї лише кілька листівок. Два тижні тому її редактор зателефонував і сказав, що статті які С'юзен зазвичай надсилає для Аркейна, затримуються. І запитав, чи не знаю я, як з нею зв'язатися. Я не знав, але почав шукати. Результату – нуль. Тож потім довелось звернутися до Морті Мара Лінквіста, сподіваючись, що його зв'язки у світі духів виявляться кориснішими за мої. Я дізнався небагато, але принаймні вона жива. М'язи на спині трохи розслабились. Я підняв погляд і побачив Ларі, який під фірмову музику повертався на сцену. Динаміки завищали й захрипіли, коли він заговорив, і я зрозумів, що знову втрачаю контроль над закляттям. Утримувати його було в біса важче, ніж я думав, і з кожною хвилиною ставало дедалі складніше. Я спробував зосередитись. І динаміки затихли, лише зрідка видаючи уривчості клацання. «Вітаємо знову на нашому шоу», – сказав Ларрі в камеру. «Сьогодні ми спілкуємося з практиками паранормального, які прийшли поділитися своїми поглядами зі студією та глядачами вдома. Аби краще дослідити ці питання, я запросив приєднатися до нас двох експертів із протилежними точками зору. От і вони». Аудиторія зааплодувала, коли з обох боків сцени з'явилась пара чоловіків. Перший сів у крісло біля Морті. Трохи вище середнього, худорлявий. Сонце нагадувало дублену сонцем шкіру. Йому могло бути від сорока до шістдесяти. Сивіюче волосся, акуратно підстрижене. Одягнений у чорний костюм із білим священницьким комірцем який ділив місце з вервицею та розп'яттям на шиї. Він посміхнувся, кивнув мені і морту, а потім потиснув руку Ларрі. Дозвольте представити отця Вінсента, який прибув до нас аж із самого Ватикану. Він провідний вчений дослідник католицької церкви у питаннях чаклунства та магії, як з історичної, так і з психологічної точки зору. Отже, ласкаво просимо на шоу. Голос Вінцента був трохи хрипким, але він розмовляв англійською з тим витонченим акцентом, який зазвичай вказує на дорогу освіту. Дякую, Ларі, мені дуже приємно бути тут. Я перевів погляд з отця Вінцента на другого чоловіка, який вмостився у кріслі поруч зі мною, саме у той момент, коли ведучий сказав а з університету Бразилії в Ріо-де-Жанейро привітайте, будь ласка, доктора Пауло Ортегу, всесвітньо відомого дослідника та викривача надприродного». Ларрі продовжив говорити щось іще, але я його не чув, витріщаючись на чоловіка поруч. Середнього зросту, міцний, широкоплечий, грудий колесом, смаглявий, чорне волосся акуратно зачесане, Сіро-сріблястий костюм стильний і вишуканий, герцог Червоного двору, прадавній і смертоносний вампір, який посміхався мені менш ніж на відстані витягнутої руки. Ульс підскочив із 60 до 150 мільйонів, а страх розігнав сріблясті блискавки по пальцях. У емоції є сила, вони живлять мою магію, страх вдарив по мені і тиск на закляття подвоївся. З найближчої камери вирвався спалах світла і хмарка диму. Оператор відсахнувся, зриваючи навушники з прокляттями, які зазвичай вирізають із денного ефіру. Від камери почав густо йти дим разом із запахом горілої гуми, а студійні монітори заверещали від зворотного зв'язку. «Що ж?» – тихо сказав Ортега. «Приємно знову бачити вас, містер Дрезден». Я ковтнув і почав намацувати в кишені пару своїх магічних цяцьок для самооборони. Ортега поклав руку мені на передпліччя. Не здавалось, що він докладає зусиль, але його пальці зімкнулись на моєму зап'ястку, наче кайдани. Достатньо сильно, щоб хвилі болю прокотились до ліктя й плеча. Я озирнувся. Але всіх турбувала тільки зламана камера. Розслабтесь, сказав Ортега з латинським акцентом. Я не збираюсь вбивати вас у прямому ефірі, чарівник. Я тут, щоб поговорити. Відчепись від мене, видихнув я, але якось тремтячи клятий страх сцени. Вампір відпустив мене, я різко відсмикнув руку. Техніки відкотили задимлену камеру назад, а чоловік, схожий на режисера в навушниках, зробив якийсь жест пальцями. Ларі кивнув йому і повернувся до Ортеги. «Пробачте за це, ми виріжемо цей шматок пізніше». «Жодних проблем», – запевнив його Ортега. Ларі намить замовк, а потім сказав. «Отже, ласкаво просимо на шоу». У вас репутація одного з найкращих аналітиків паранормальних явищ у світі. Ви довели, що безліч так званих надприродних випадків насправді майстерні містифікації. Чи не могли б розповісти про це? Звичайно. Я досліджую ці події вже багато років. І досі не знайшов жодної, яку неможливо було б адекватно пояснити. Наприклад, сумнозвісні кола на полях, які приписували прибульцям, виявились лише улюбленою розвагою невеликої групки британських фермерів. Інші дивні події, безумовно, незвичні, але аж ніяк не надприродні. Навіть тут, у Чикаго, у вас був дощ із жаб в одному з місцевих парків, свідками якого стали десятки, якщо не сотні людей. Але згодом з'ясувалось, що раптовий вихор підхопив їх в іншому місці і висипав тут. Ларрі поважно кивнув. Отже, ви не вірите в ці явища? Ортега поблажливо посміхнувся. Ларі, я б залюбки повірив, що все це правда. У світі замало магії. Але боюсь, що хоча в кожному з нас і живе часточка, яка хоче вірити в дивовижних істот і фантастичні сили, насправді все це – звичайне примітивне вірство. Тоді, на вашу думку, практики надприродного – шахраї. Певнено заявив вампір. «Звичайно, не хочу образити ваших гостей. Усі ці так звані медіуми, якщо припустити, що вони не перебувають у полоні власних ілюзій, просто вправні актори, які опанували основи людської психології та знають, як маніпулювати. Їм легко вдається переконати довірливих людей у тому, що вони можуть зв'язуватись з мертвими, читати думки» або що вони самі є надприродними істотами. Та що там? За кілька хвилин зусиль і за відповідних обставин я впевнений, що зміг би переконати будь-кого в цій залі, що я вампір». Люди знову розсміялись. Я кинув похмурий погляд на Ортегу, Роздратування знову закипало в мені, посилюючи тиск на закляття. «Повітря навколо мене почало нагріватися». Другий оператор скрикнув і зірвав навушники, що почали верещати, тоді як камера повільно обернулась навколо своєї осі, намотуючи кабелі на сталеву раму підставки. Світло в студії згасло. Ларі підійшов до краю сцени, кричучи на бідного оператора. З залаштунків з'явився режисер. Ведучий перемкнув увагу на нього. Чоловік вислухував докори з терплячістю. А потім подивився на камеру, щось пробурмотів у гарнітуру, і вони разом з оператором почали котити її вбік. Ларі, нетерпляче схрестив руки на грудях, потім повернувся до гостей і сказав: "Пробачте, дайте нам пару хвилин, щоб встановити запасну камеру. Це ненадовго". "Жодних проблем, Ларі", запевнив його Ортега. "Ми можемо просто побалакати в хвилинку". Ведучий втупився в мене. «З тобою усе гаразд, Дрезден? Щось ти якийсь блідий. Може, води чи чогось іще?» «Ну, я б не відмовився», – сказав Ортега, не зводячи з мене очей. «Я зараз попрохаю асистента», – сказав Ларі і покрокував за лаштунки. Морт зав'язав тиху розмову з отцем Вінцентом, рішуче повернувшись до мене спиною. «Я ж повернувся до Ортеги». Насторожений, напружений, намагаючись придушити гнів і страх. Зазвичай смертельний переляк буває корисний. Магія живиться емоціями. А жах – це чудове пальне. Але студія – не те місце, де варто викликати шквали вітру чи спалахи вогню. Навколо знаходилось занадто багато людей. Надто легко когось покалічити чи навіть вбити. Та і Ортега. Якби хотів напасти, то просто атакував би на парковці. Гарест, що ви хотіли сказати? Він нахилився трохи ближче, щоб не кричати. Я внутрішньо зщулився, але не відсахнувся. Я приїхав до Чикаго, щоб вбити вас, містер Дрезден. Але спершу дозвольте висловити пропозицію. Вам слід попрацювати над тактикою вступу до розмови, зауважив я. «Я читав книжку про ведення переговорів. Можу позичити». Ортега відповів мені посмішкою, в якій не було ані краплі веселищів. «Війна, Дрезден. Війна між вами та нами коштує занадто дорого. Якщо говорити в цілому, то війна – це досить дурний вибір. Я її не прагнув». «Але ви її розпочали. Розпочали через питання принципів». Я розпочав її ради людського життя. І скільки життів ви врятуєте, припинивши її зараз? Га? Запитав вампір. Від цього страждають не лише чарівники. Через війну ми не можемо контролювати нормально дикі елементи нашого власного двору. Ми не схвалюємо безглуздих вбивств. Але поранені або позбавлені лідерів члени нашого двору Часто вбивають тоді, коли в цьому немає потреби. Припинення війни зараз врятує сотні, хоча, можливо, тисячі життів. Те саме зробить і знищення кожного вампіра на планеті. До чого ви? Ортега посміхнувся, оголивши зуби. Звичайні, без довгих іклів чи чогось такого. Вампіри червоного двору виглядають як люди. Рівно до тієї миті, поки не перетворюються на нічний кошмар. До того, Дрезден, що війна неприбуткова і небажана. Для мого народу ви її символічна причина – яблуко розбрату між нами та вами. Щойно ви помрете, Рада прийме мирні пропозиції, як і двір. Тож ви мене просите просто померти? Не дуже приваблива пропозиція. Вам точно треба прочитати ту книгу. «Я пропоную угоду, Дрезден. Зійдіться зі мною в поєдинку, один на один». Я ледь не розсміявся йому в обличчя. «Це з якого такого переліку?» Очі Ортеги стали порожніми. «З того, що якщо ви погодитесь, воїни, які я привіз із собою в місто, не будуть змушені полювати на ваших друзів та союзників». Смертним найманцям, яких ми залучили, не доведеться отримувати остаточне підтвердження на вбивство низки клієнтів, які наймали вас з протягом останніх п'яти років. Впевнений, мені не варто називати імена. Страх і гнів, що вже було вляглися, накотились з новою силою. Для цього немає причин. Ви воюєте зі мною. Нехай так і залишається. З радістю кивнув Ортега. Мені не подобається подібна тактика. Зустріньтесь зі мною згідно законами про дуелі, прописаними в угодах. І що буде після того, як я вб'ю вас? запитав я, не знаючи, чи зможу це взагалі зробити, але не було сенсу давати вампіру привід думати, що я в собі не впевнений. Наступний амбітний червоний герцог продовжить війну? Переможете мене. І двір погодиться, що це місто стане нейтральною територією. Ті, хто в ньому живе, включаючи вас, ваших друзів та колег, будуть вільні від загрози нападу, доки перебувають тут. Я пильно подивився на нього. Чикаго бланка, чи як воно? Вампір здивовано підняв брову. А не зважайте. Я відвів погляд і злизав під зверхньої губи. Асистентка пройшла повз із парою пляшок води і передала їх ортезі та мені. Я зробив ковток. Через тиск закляття перед очима почали плавати кольорові цятки. «Дурно битися зі мною!» – сказав я. «Навіть якщо ви переможете, на вас паде моє передсмертне прокляття!» Вампір знизав плечима. «Я не настільки важливий, як увесь червоний двір. Я готовий ризикнути». Хай йому грець. Самовіддані, чесні, мужні психи-самопожертвувачі – це найгірші персони, з якими можна мати справу. Я спробував останній маневр, сподіваючись, що він спрацює. Мені потрібне письмове підтвердження. Рада теж має отримати копію. Я хочу, щоб все було офіційно, згідно з угодами. Якщо це буде зроблено, ви погодитесь на дуель. Я глибоко вдихнув. Найменше у світі мені хотілося виходити проти чергової надприродної мерзоти. Вампіри мене лякали. Вони сильні, занадто швидкі і викликають нестримну огиду. Їхня слина – це наркотик, що викликає звикання. А я вже контактував з нею стільки разів, що іноді навіть хочу дозу. Останнім часом я майже не виходив на вулицю після настання темряви саме тому, що не хотів зустрічати вампірів. Дуель означає чесний бій, а я ненавиджу чесні бої. За словами однієї королеви Фері, їх занадто легко програти. Звичайно, якщо я не погоджусь на пропозицію Ортеги, мені все одно доведеться з ним битися, але вже тоді й там, де вибере він. І щось мені підказувало, що цей конкретний кровопивця – не виявить тієї зарозумілості та самовпевненості, які я бачив у інших вампірів. Щось підказувало, поки я дихаю, йому буде начхати на те, як саме мене позбутися. На додачу, я цілком вірив, що він може атакувати моїх друзів, якщо не зможе дістати мене. Ну так, кліше лиходійства найгіршого гатунку. І водночас беззаперечно ефективний важіль тиску. Хотілося б сказати, що я ретельно зважив усі фактори, логічно дійшов до тверезого висновку і прийняв раціональне рішення піти на продуманий ризик. Але ні. Я просто уявив, як Ортега з товаришами завдають шкоди комусь із моїх близьких, і раптом настільки розлютився, що ледь не накинувся на вампіра прямо з місця. Я повернувся до нього, примруживши очі, і настав стримувати гнів. Закляття, стримуючи магію, почало тріщати, а я не намагався його врятувати. Воно розлетілося вщент, і накопичена дика енергія, мовчки й невидимо, пронеслась студією. З динаміків на сцені вирвався кашель статичних перешкод, перш ніж вони вмерли з гучним тріском. Прожектори над головою раптом вибухнули яскравими спалахами, обсипаючи всіх на сцені хмарами іскор. Одна з двох камер, що ще працювали, спалахнула. Блакитне полум'я піднялось з корпусу, а потужні розетки вздовж стін почали плюватися помаранчевими та зеленими іскрами. Ларрі Фаулер зойкнув і підскочив на місці, ляскаючи себе по поясу, перш ніж бурнути на підлогу стільниковий телефон, що почав диміти. Світло згасло, і люди в паніці закричали. Ортега, освітлений тільки іскрами, виглядав суворим і навіть, здається, зацікавленим. Тіні танцювали на його обличчі, а очі здавались величезними й темними. «Гаразд, письмове підтвердження, і ми домовились!» Увімкнулося аварійне освітлення, завили пожежні тривоги, і люди почали пробиратись до виходів. Вампір посміхнувся, цього разу усіма зубами і плавно зійшов зі сцени, зникнувши за лаштунками. Я встав і від несподіванки здригнувся. Щось впало і зачепило мортову голову. На його шкірі виникла невеличка ранка, що стікала кров'ю, і він небезпечно похитувався, намагаючись підвестись. Я допоміг встати, а з іншого боку його підхопив отець Вінсент. Ми потягли ектоманта до пожежного виходу. Спустили Морта сходами і вивели з будівлі. Поліція вже була на місці, виблизькоючи синіми і білими вогнями. Пожежні машина та пара-трійка швидких якраз під'їжджали до входу. Ми посадовили Морта серед ряду людей із легкими травмами і відступили, дозволяючи парамедикам сортувати поранених. «Власне, містер Дрезден», – промовив отець Вінсент, – «я мушу вам де в чому зізнатись». «Ага!» – відгукнувся я. «Не думайте, що я не помітив іронії в цих словах, падре!» Шкірястий рот Вінсента розтягнувся в напруженій посмішці. «Я приїхав до Чикаго не лише для того, щоб з'явитись на шоу». «Невже?» «Ні, насправді я приїхав сюди, щоб поговорити зі мною». «Як ви дізнались?» Я зітхнув і дістав із кишені ключі від машини. «Сьогодні просто день такий». Розділ другий Я рушив до машини і жестом покликав отця Вінсента за собою, якому довелось докладати зусиль, щоб не відставати. «Ви маєте зрозуміти», – сказав він, – «що я наполягаю на суворій конфіденційності, якщо збираюсь розкрити вам подробиці своєї проблеми». Я похмуро глянув на нього». «Ви вважаєте мене, в найкращому випадку, диваком, а в найгіршому – шахраєм. То чого ж ви хочете, щоб я взявся за вашу справу?» «Не те, щоб я збирався відмовляти. Я хотів взятися за роботу. Точніше, хотів взяти гроші за неї. Мій фінансовий стан був не таким плачевним, як минулого року». Але це означало тільки те, що тепер я відбивався від кредиторів бейсбольною битою, а не електрошокером для худоби. «Мені сказали, що ви найкращий детектив, що ви підійдете до такої роботи», – відповів отець. Я здивоване підняв брову. «У вас там щось надприродне коїться?» – він закотив очі. «Ні, звичайно ж ні. Я не наївний містер Дрезден». «Мені сказали, що ви знаєте про окультну спільноту більше, ніж будь-який приватний детектив у місті». «А, ви про це?» Я задумався на секунду і зрозумів, що це здається правда. Під окультною спільнотою отець швидше за все мав на увазі звичайний натовп любителів Нью-Ейдж, споглядачів у кришталеві кулі, ворожки на картах, таро і хіромантів, яких можна зустріти в будь-якому великому місті». Більшість з них нешкідливі, але багато хто мав принаймні дещицю магічних здібностей. Додайте сюди дрібку майстрів феншуй, щедро приправте вікканами різних мастей і ступенів щирості, підмішайте кількох скромно обдарованих практиків, які люблять змішувати релігію з магією, послідовників воду, сантеріанців та дрібку сатаністів. І врешті-решт прикрасте юрбою молоді, що обожнює чорний одяг. Ось так і отримується те, що більшість людей вважає окультною спільнотою. Звісно, десь там ховаються поодинокі чоклуни, некроманти, монстри, демони. Справжні гравці, небезпечні. Але вони дивляться на цей натовп так само, як десятирічна дитина на парк розваг із морозивом. Спрацювала моя ментальна система раннього попередження. «А, падре, хто вам мене порекомендував?» «О, місцевий священник», – відповів Вінсент. Дістав із кишені записник, розгорнув його і прочитав. «Отець Фортхіл із церкви Святої Марії Янголів». Як ліпнув. Ми з отцем Фортхілом не сходились в поглядах на релігію. Але він чудовий хлопець. Можливо, трохи консервативний, але мені подобався. А ще я йому завинив за минулі послуги. Вам слід було сказати про це одразу. То ви візьметесь за справу? Запитав Вінцент, коли ми заходили на парковку. Я хочу спершу почути подробиці, але якщо Фордхіл вважає, що я можу допомогти, то допоможу. Стандартний тариф залишається в силі. Добре, кивнув отець Вінцент і почав перебирати розп'яття на шиї. «Чи можу я сподіватись, що ви позбавите мене усієї вашої фокусницької нісенітниці?» «Чарівницької». «А є якась різниця?» «Ну, фокусники показують трюки на сцені, а чарівники займаються магією». Він зітхнув. «Мені не потрібен артист, містер Дрезден, тільки детектив». «А мені не потрібно, щоб ви мені вірили, падре». «Тільки що платили. От тоді ми чудово порозуміємось». Він кинув на мене невпевнений погляд і пробурмотів. «А, зрозуміло. Ми підійшли до моєї машини. Побитого старого фольксвагена на прізвисько «Блакитний жучок». У ньому було те, що дехто називає характером, а я називаю купою невідповідних запчастин. Колись ця машина і була блакитною, але тепер її вкривали деталі з зелених, білих, червоних жуків. Рідні були пошкоджені у той чи інший спосіб. Капот тримався шматком дроту від вішака, щоб не відкривався на вибоїнах, А передній бампер усе ще був покручений після минулорічної спроби зачавити монстра. «Можливо, якщо Вінсент добре заплатить, я зможу його відремонтувати». Отець глянув на жука і запитав. «Що сталося?» «Я врізався в дерева». «Ви в'їхали машиною в дерево?» «Ні, в дерева, в множині, а потім у сміттєвий контейнер». Я зніяковіло глянув на отця і додав. «То були маленькі деревці». Впевненість священника переросла у справжнє занепокоєння. «О!» Я відімкнув дверцята. «Не те, щоб я боявся, що машину вкрадуть». Якось мені один автокрадій запропонував дещо краще, за вигідною ціною. «Гадаю, ви хочете розповісти подробиці десь у більш приватному місці?» Отець кивнув. «Так, якщо зможете відвести мене до готелю, то покажу вам кілька фотографій і...» Я почув шурхіт підошв по бетону якраз вчасно щоб боковим зором помітити озброєного чоловіка, який піднявся з-за двох припаркованих авто в сусідньому ряду. Тьмяне світло відбилось на пістолеті, і я кинувся через капоту жука в протилежний від нього бік. Збив отця Вінсента, той випустив зляканий зойк, і ми обидва впали на землю, коли чоловік почав стріляти. Постріли не розривали повітря громом, Зазвичай пістолети саме так і роблять, вони в бісах гучніші за все, з чим пересічна людина стикається щодня. А от цей пістолет не ревів, не гавкав і навіть не бахкав. Він видавав специфічний звук, приблизно такий, ніби хтось із силою грюкав величезним словником об стіл. Отже, глушник. Куля влучила в машину і зрикошетила від вигину капота. Інша пролетіла над моєю головою, поки я боровся з отцем Вінцентом на землі, а третя влетіла у розкішний спорткар, припаркований поруч. «Що відбувається?» – затинаючись, спитав священник. «Стуліть пильку. гаркнув я. Стрілець рухався, шурхотячи по бетону, обходячи мою машину. Я просунув руку за фару жука і намацав дріт, що тримав капот, поки чоловік наближався. Дріт піддався, капот хитнувся вгору, і я опинився у багажному відділенні, яке у жуків спереду. Я підвів очі і побачив чоловіка середнього зросту і статури, років 35, у темних штанях і курці. Він тримав малокаліберний пістолет, дуло якого було обважене глушником. Він вистрілив, але не встиг прицілитись, тож, знаходячись на відстані менш ніж 20 футів, схибив. Я вихопив дробовик з багажника, зняв із запобіжника, досилаючи набій у патронник. Очі стрільця округлились, і він кинувся навтьоки. На бігу він пальнув ще раз, розбивши одну з фаржука, і продовжив стріляти в мій бік, поки відступав тим самим шляхом, яким і прийшов. Я пірнув за машину, пригнувши голову, і спробував порахувати постріли. На одинадцятому чи дванадцятому пістолет замовк. Я встав, вже тримаючи дробовік біля плеча, і прицілився. Стрілець пірнув за бетонну колону і продовжив тікати. «От хай мугрець!» – просичав я. «В машину, швидко!» «Але!» – почав отець Вінсент. «Я сказав швидко!» – крикнув я, виліз з багажника, закрутив дріт і заскочив всередину автівки. Вінсент сів з пасажирського боку. Я дав йому дробовик. Це поки що тримайте. Священник незграбно схопив зброю, вирячивши очі. Поки я оживляв жука за допомогою ключа запалювання. Нарешті той заревів. Ну як заревів? Volkswagen жук не реве. Він, скоріш, гарчить. Коротше, я вімкнув передачу ще до того, як священник встиг зачинити дверцята. І автівка рушила до виїзду з парковки, закладаючи віражі на поворотах і рампах. «Що ви робите?» – вигукнув отець Вінсент. «Це мафії. Вихід точно перекритий». Ми вилетіли за останнього повороту до виїзду. Я почув, як хтось щось захекано кричить, а пара великих і непривітних на вигляд чоловіків у машині, припаркованій через дорогу, якраз виходили назовні. Один тримав дробовик, інший – важкий, напівавтоматичний пістолет. Мабуть, Дезерт Ігл. Чоловіка з дробовиком я не впізнав, але бандюк номер 3 був величезним чоловіком із рудуватим волоссям, без шиї та в дешевому костюмі. Куджо Хендрікс, права рука кримінального авторитета Чикаго, джентельмена Джонні Марконе. Довелось жуком вилетіти на тротуар біля виїзду, щоб об'їхати шлагбаум, попутно скосивши кілька декоративних кущів. Я з'їхав з бордюру на дорогу, різко крутонув вправо і втиснув педаль газу в підлогу. Кинув погляд назад і побачив першого стрільця біля пожежного виходу. Він цілився в нас із пістолета з глушником. Випустив ще кілька куль. Я почув тільки останні. Глушник почав виходити з ладу. У нього і не було шансу на чистий постріл, але якимсь чином пощастило. Моє заднє скло розлетілось. Я ковтнув клубок у горлі і проскочив перше перехрестя на червоний, ледь не зіткнувшись із вантажівкою, і продовжив прискорюватись. За кілька кварталів моє серце заспокоїлось настільки, що я зміг думати. Швидкість скинулась до чогось, схожого на ліміт. Я подякував зіркам за те, що закляття стримування розпалось ще в студії, а не в машині, і опустив вікно». Потім висунув голову на секунду, щоб подивитись, чи не женуться за нами Гендрікс і його посіпаки. Позаду нікого не було, тож, здається, пощастило. Я втягнув голову в салон і виявив, що дуло дробовика впирається прямо мені в підборіддя, поки отець Вінсент блідий як полотно, щось бурмотів собі підніс італійською. «Ахов!» – вигукнув я і відштовхнув зброю. «З цією штукою не можна обережніше!» «Ви що, мене вбити хочете?» Я клацнув за побіжником. «Опустіть його! Якщо це побачить патрульний, у нас будуть великі неприємності!» Отець Вінсент важко ковтнув і спробував опустити дробовик нижче рівня приладової панелі. «Ця зброя незаконна?» «Ну, незаконна – це не те слово!» Пробурмотів я. «О, Господи!» – вимовив священник. «Ті люди!» «Вони намагались вбити вас, Ну, взагалі-то саме цим і займаються кілери мафії», – кивнув я. «А звідки ви знаєте, хто вони?» «У першого був пістолет з глушником, зі справжнім хорошим глушником, а не дешева пластикова пляшка». Я знову подивився у вікно. До того ж, він використовував малий калібр і намагався підібратись в притул, перш ніж почати стріляти. «А чому це так важливо?» Здається, ми нарешті відірвались. Мої руки тремтіли, я відчував слабкість. Тому що це означає використання легких набоїв, дозвукових. Якщо куля долає звуковий бар'єр, це фактично зводить на нівець сенс глушника. Коли він побачив, що я озброєний, то втік. Відступав під прикриттям вогню і пішов за підмогою. Цей чувак профі. О, Боже! Здається, отець Вінсент позеленів. До того ж я впізнав одного з них на виїзді. А був хтось на виїзді? Ага, кілька найманців Марконе. Я подивився на розбите заднє скло і зітхнув. От трясця. То куди ми їдемо? Отець Вінсент тремтячим голосом усе пояснив. Я зосередився на керуванні, намагаючись ігнорувати нуддне відчуття в животі та тремтіння рук. До стрілянини я не звик ставитись спокійно. Гендрікс. Це з якого такого дива Марконе відправив за мною своїх бандюків? Так, він, звичайно, король злочинного світу міста номер два, але зазвичай не любить використовувати таке відверте насильство. Він вважає, що це шкодить бізнесу. А я гадав, що у нас з Марконе взаєморозуміння – або принаймні домовленість не плутатись один у одного під ногами. Отож, чому він пішов на такий крок? Можливо, я встиг переступити якусь межу, про існування якої навіть не підозрював? Я подивився на отця Вінсента. Той ще не сказав мені, чого саме хоче. Але щоб це не було, воно достатньо важливе, аби таємно притягти представника Ватикану аж до Чикаго. І, можливо, справа достатньо важлива і для того, щоб прикінчити в процесі одного занадто допитливого чарівника. Отаковий. От День обіцяв бути незабутнім. Розділ 3. Отець Вінсент спрямував мене до мотелю трохи на північ від аеропорту Охара. Мережовий заклад. Дешевий, чистий, із рядами дверей, що виходили прямо на парковку. Я заїхав на задній двір, подалі від вулиці, насупившись. Щось не схоже на те місце, де міг би зупинитись хтось на кшталт Вінсента. Отець вискочив із машини ще до того, як я поставив на ручне гальмо, поспішив до найближчих дверей і пірнув всередину, щойно замок піддався. Я рушив за ним. Вінсент зачинив за нами двері, замкнув їх і взявся смикати жалюзі, поки ті повністю не закрили вікна. Він кивнув на маленький столик. «Будь ласка, сідайте!» Я сів і витягнув ноги. Отець висунув шухляду комода і дістав теку, перехоплену широкою гумкою. Вмостився навпроти мене, відкрив її і промовив. «Церква зацікавлена в поверненні викраденої власності». «Я знизав плечима». «Здається, це робота для поліції». «Розслідування вже триває, і я повною мірою співпрацюю з вашим поліцейським управлінням». «Але... ну як би це вічливіше висловити?» – він насупився. «Історія гарний, вчитель». «Ви не довіряєте поліції». «Зрозуміло». Священник скривився. Справа лише в тому, що в минулому чекайська поліція неодноразово була пов'язана з різними представниками злочинного світу. Падре, зараз це переважно в кіно. Ви, мабуть, не чули, але вся ця епопея з Аль давно скінчилась. Можливо так, а можливо ні. Я просто хочу зробити все, що в моїх силах, щоб повернути викрадену річ. Це включає залучення незалежного та розсудливого детектива. Ага. Отже, він не довіряє копам і хоче, щоб я працював секретно. Ось чому ми зустрілись в дешевому мотелі, а не там, де він насправді оселився. І що я маю знайти? Реліквію. Що? Артефакт, містер Дрезден. Антикварна річ, якою церква володіє вже кілька століть. Ага, зрозуміло. Так, цей предмет дуже крихкий і давній. І ми вважаємо, що він не зберігається належним чином. Вкрай важливо повернути його якомога швидше. А що з ним за історія? Його викрали три дні тому. Звідки? З собору святого Іоанна Хрестителя в північній Італії. Щось далекувато. Ми вважаємо, що артефакт привезли сюди, в Чикаго, для продажу. Священник дістав із папки чорно-білу глянцеву фотографію формату 8х10 і передав її мені. На ній був зображений досить понівечений труп, що лежав на бруківці. Кров затикала в щілини між камінням і трохи зібралась калюжею навколо тіла. Здається, це був чоловік, хоча з упевненістю сказати було важко. Коротше, хто б це не був, його обличчя та шию посікли майже на шматки – Гострими, акуратними, прямими розрізами. Професійна робота ножем. Гидота. Ця людина Гастон Ларуш. Він ватажок групи організованих злодіїв, які називають себе церковними мишами. Вони спеціалізуються на пограбуванні святинь і соборів. Його знайшли мертвим наступного ранку після пограбування, неподалік від невеликого аеродрому. В його портфелі знайшлось кілька підроблених американських посвідчень особи та квитки на літак. «Сюди, в Чикаго!» Але артефакта не було. «Саме так!» Отець витягнув ще пару фото. Вони теж були чорно-білими і дуже низької якості, ніби зображення кілька разів збільшували. На обох жінки середнього зросту, з темним волоссям і захисних окулярах. «Фото з камери спостереження?» Він кивнув. «Інтерпол. Анна Вальмонт і Франциска Гарсія. Ми вважаємо, що вони допомогли Ларошу з крадіжкою, потім вбили його і покинули країну. Інтерпол отримав наводку, що Вальмонт бачили тут, в аеропорту. «Відомо, хто покупець?» Вінсент похитав головою. «Ні. Отже, я хочу, щоб ви знайшли церковних мишей, що залишились, і повернули артефакт». Я насупився, дивлячись на фотографії. «Ага. Схоже, вони саме цього від вас і хочуть». Вінсент здивовано каліпнув. «Що ви маєте на увазі?» Я нетерпляче похитав головою. «Подивіться на фото. Ларуша вбили не там». «Чому це ви так кажете?» «Недостатньо крові. Я бачив людей, яких пошматували, і вони стікали нею. Крові має бути до стобісо більше, вибачте за грубість». Отець Вінсент перехрестився. «Але тіло знайшли саме там!» Я знизав плечима. «Працював профі. Подивіться на розрізи. Вони методичні». Скоріше за все, Ларуш був непритомний або під дією наркотиків. Адже не так просто втримати людину на місці, поки ріжеш їй обличчя. Священик притиснув руку до живота. О, Отже, у вас є труп посеред вулиці, на якому фактично висить табличка товару Чикаго. Отож, або хтось неймовірно тупий, або хтось намагається вивести вас на цей слід. Це професійне вбивство». Хтось хотів, щоб тіло стало підказкою. Але хто міг вчинити таке?» Я знизав плечима. «Було б непогано це і з'ясувати. У вас є кращі фото цих двох жінок?» Отець похитав головою. «Ні, і їх ніколи не заарештовували. Жодного кримінального минулого. Отже, вони знаються на своїй справі». Я взяв фотографії. До них ззаду були прикріплені скріпками невеликі досьє з переліком відомих псевдонімів і місць перебування, але нічого справді корисного. Ця справа швидко не закриється. Варті уваги цілі не часто досягаються швидко. Що вам потрібно від мене, містер Дрезден? Аванс. Тисячі буде достатньо. І опис цього артефакту. Чим детальніше, тим краще. Священник діловито кивнув і дістав із кишені простий сталевий затискач для грошей. Відрахував десять портретів Бенджаміна Франкліна і передав мені. Артефакт – це довгастий відріз ляної тканини. Чотирнадцять футів і три дюйми завдовжки, та три фути і сім дюймів завширшки. Виготовлений ручним способом. Плетіння ялинка – три до одного. На тканині є низка латок та плям, і… Я підняв руку, нахмурившись. Хвилинку. Звідки ви кажете цю річ украли? З собору Святого Івана Хрестителя? Відповів Вінсент. У північній Італії. Він кивнув. У Турині, якщо точніше, запитав я. Той знову кивнув. Отже, хтось вкрав кляту Туринську плащаницю? Вигукнув я. Так. Я відкинувся на спинку крісла, знову дивлячись на фотографії. Це змінює справу. Дуже сильно. Плащаниця. Буцімто поховальне полотно, яким Йосип Аримафейський огорнув тіло Христа після розп'яття. Саме того Христа. Тканина, в яку нібито був загорнутий Христос під час Воскресіння, і на якій залишився його відбиток, його кров. Нічого собі. «Про я. Що ви знаєте про плащаниць, містер Дрезден?» «Небагато. Поховальне полотно Христа. У сімдесятих проводили купу тестів, і ніхто цього не зміг спростувати. Вона ледь не згоріла кілька років тому, коли в соборі сталася пожежа. Ходять легенди, що вона має цілющу силу, або що її досі охороняють двоє янголів. Та ще й купа всього, чого їй не пригадаєш». Отець Вінсент поклав руки на стіл і нахилився до мене. «Містер Дрезден, плащаниця – це, мабуть, найважливіший артефакт церкви. Це потужний символ віри, який також має величезне політичне значення. Для Риму критично важливо якнайшвидше повернути її під опіку церкви. Я втупився в нього на секунду, намагаючись ретельно підбирати слова». «Ви не образитесь, якщо я припущу, що плащаниця може бути, ну, значущою з магічної точки зору?» Вінсент стиснув губи. «У мене немає жодних ілюзій щодо цього, містер Дрезден. Це шматок тканини, а не якийсь там літак килим. Її цінність походить виключно з її історичного та символічного значення». «Ага», – відгукнувся я. «Хай йому грець. Саме з таких предметів і походить магічна сила. Плащниця була старою, вважалась особливою, і в неї вірили. Цього цілком достатньо, щоб надати їй сили самій по собі. Ну, де хто може вважати інакше? Зауважив я. Ну, звісно ж, — погодився священник. Саме тому ваші знання місцевого окультного світу можуть виявитись неоціненними, — як івнув, роздумуючи. Це може бути цілком буденна справа. Хтось міг поцупити запліснявілий старий шматок ганчірки, щоб продати якомусь божевільному, який вірить, що це магічне прости радбо. Можливо, плащаниця – не більш ніж символ, антикваріат, історичний сувенір. Цікавий, але не надто значущий. Звичайно, існувала ймовірність того, що сила плащаниці – реальна, що вона дійсно торкалась Сина Божого в момент Його повернення з мертвих. Я відкинув цю думку. Незалежно від чому та як, якщо плащниця була чимось особливим у магічному плані, це означало зовсім інший і значно брудніший рівень гри. Серед усіх дивних, темних чи лихих сил, які могли б захотіти привласнити плащницю, я не міг згадати жодної, яка використала б її на благо. Тут могли бути замішані інтереси будь-якого надприродного штибу. Навіть якщо відкинути цю ймовірність, полювання смертних за плещаницею вже виглядало досить небезпечним. Можливо, Джон Марконе вже в грі, як і чекаська поліція, а ймовірно, ще й Інтерпол і ФБР. Навіть без магічних здібностей, коли справа доходить до пошуку людей, поліцейські в біса добре роблять свою роботу. Отже, існує великі шанси, що копи знайдуть злодіїв і вилучать плещаницю за кілька днів. Я перевів погляд із фотографій на готівку і подумав про те, скільки боргів зможу закрити завдяки солідному гонорару від отця Вінсента. Якщо пощастить... Мені не доведеться підставлятися під кулі заради цього. Ага. Про це залишалося тільки мріяти. Я сховав гроші в кишеню, а потім забрав фотографії. Як мені з вами зв'язатись? Вінсент написав номер на бланку мотелю і передав мені. Ось, це моя служба зв'язку, поки я в місті. Гаразд, нічого конкретного не обіцяю, але подивлюсь, що можна зробити. Той встав і промовив. «Дякую, містер Дрезден. Знаєте, отець Фордхіл дуже добре про вас відгукувався. Він взагалі крутезний чолов'яга», – погодився я, підводячись. «Вибачте, у мене на сьогодні призначено ще кілька зустрічей. Усе нормально. Ось візитка, якщо знадоблюсь». Я дав йому картку, ми потисли руки, і я пішов. Біля жучка зупинився, щоб відкрити багажник і покласти туди дробовик, попередньо вийнявши набій із патронника і переконавшись, що зброя на запобіжнику. Потім я дістав дерев'яний жезл, трохи довший за моє передпліччя, вкритий різьбленними рунами та знаками, які допомагали точніше фокусувати магію. Я закинув куртку поверх зброї і витягнув із кишені срібний браслет з десятком маленьких щитів у середньовічному стилі. Закріпив той на лівій руці – Натягнув срібне кільце направо, потім узяв жезл і поклав його поруч на сидіння, сідаючи в машину. З огляду на нову справу, кілера та виклик герцога Ортеги, я хотів бути на сто відсотків впевненим, що мене знову не заскочить із спущеними магічними штанями, Я погнав автівку додому. Живу у підвальному приміщенні у величезному скрипучому старому будинку. Я повернувся за північ, а лютневе повітря було пронизане поодинокими пластівцями мокрого снігу, що миттєво танули на землі. Адреналін від шоу Ларі Фаулера та нападу найманців вивітрився, залишивши по собі біль, втому та тривогу. Я покинув машину із наміром поспати, вранці встати раніше і взятись за справу Вінсента». Але раптове відчуття холодної пульсуючої енергії та пара глухих ударів з боку сходів, що вели до моєї квартири, змусили змінити плани. Я вихопив жезл, активував браслет, щит на лівому зап'ястку, але не встиг зробити й крока до сходів, як звідти вилетіли дві постаті, і важко приземлились на напівзамерзлу землю біля агравійної парковки. Вони боролися, катаючись по землі, Аж поки одна стіни не вперлась ногою в ту, що була зверху, і не відштовхнула її. Та друга пролетіла двадцять футів повітрям, і з глухим звуком впала на гравій, вибивши повітря з легень, а потім схопилась і дреманула геть. Тримаючи щит на поготові, я ступив уперед, перш ніж та фігура, що залишилась, встигла піднятися. З волі я активував жезл, руни спалахнули червоним. На кінчику згустився вогонь, яскравий, як ліхтарик, але я стримав удар, наставивши вістря на непроханого гостя. «Тільки поворухнешся, і я тебе підсмажу!» Червоне світло впало на жінку. Вона була в джинсах, чорній шкіряній курці, білій футболці та рукавишках. Довге, чорне, як ніч, волосся зав'язане у хвіст. Темні розкосі очі палали під довгими віями, дивлячись на мене знизу вгору. На її прекрасному обличчі застиг вираз обережної розважливості. Моє серце тьохнуло від раптового болю та хвилювання. «Що ж?» – сказала Сьюзен, переводячи погляд спалаючого жезла на моє обличчя. «Я чула іноді, що спалахує полум'я старої пристрасті, але це вже якось занадто буквально». Розділ четвертий С'юзен Мій мозок заціпанів на добрі десять секунд, поки я витріщався на свою колишню кохану. Я відчував аромат її волосся. Ледь вловимий парфюм змішувався з запахом шкіри куртки та ще якимось новим ароматом, можливо, нового шампуня. Темні очі дивились на мене, невпевнено, знервовано. На кутику її рота була невелика ранка, на якій виступили краплі крові. У полум'ї бойового жезла вони здавались чорними. Гаррі, тихо й твердо промовила вона. Гаррі, ти мене лякаєш. Я струхонувся, оговтуючись від подиву, опустив жезл і підійшов до неї. Зірки і камені, сюзен, ти в порядку? Я простягнув руку, щоб сюзан зіп'ялась на ноги. Її пальці були гарячими, наче при лихоманці а від шкіри здіймались пасма зимової пари. «Кілька синців жити буду». «Хто це був?» Сьюзен дзиркнула туди, куди втік нападник, і похитала головою. «Червоний двір, я не бачила обличчя». Я кріпнув. «Ти відігнала вампіра». «Сама». Вона осяяла мене задоволеною, але дуже втомленою посмішкою. І все ще не відпускала моєї руки. «Яну, тренувалась». «Я ще трохи поозирався навколо, намагаючись відчути своїми здібностями хоча б слід тієї тривожної енергії, що завжди супроводжує червоних. Нічого. Втік!» – констатував я. «Але нам не варто тут затримуватись». «То всередину?» «Я вже збирався погодитись, але зупинився. Мене пронизала жахлива підозра. Я відпустив руку С'юзан і зробив крок назад». Між її бровами виникла зморшка. «Гаррі?» «Це був важкий рік. Я дуже хочу поговорити, але не запрошую тебе всередину». Вираз обличчя С'юзен змінився. По ньому промайнули розуміння і біль. Вона обійняла себе руками і кивнула. «Ні, я все розумію. І ти маєш рацію, так треба». Я зробив ще один крок назад і попрямував до своїх посилених сталевих дверей. Вона йшла за кілька футів від мене, збоку, так, щоб я міг її бачити. Я спустився сходами і відімкнув двері. Потім з волі тимчасово вимкнув захисні закляття, накладені на мій дім. Магічний еквівалент проти піхотної міни та сигналізації в одному флаконі. Я увійшов, глянув на свічник на стіні біля дверей і пробурмотів флікумбікус. Мене покинув крихітний сплеск енергії, і свічка ожила, освітлюючи мою квартиру тьмяним м'яким помаранчевим світлом. Моє помешкання це, по суті, печера з двома кімнатами, більша слугує за вітальню. Майже всі стіни заставлені книжковими полицями. А там, де їх немає, я повісив гоболени та оригінальний плакат фільму «Зоряні війни». По усій підлозі розкидались килими. Тут було все. Від власноруч зроблених на вахо до чорного килимка з обличчям Елвіса завширшки у два фути. Як і у випадку з Жуком, я підозрював, що дехто може назвати мою строкату колекцію «еклектикою». Хоча насправді я просто хотів ходити і не торкатись холодної підлоги ногами. З меблями та ж історія. Більшість з них вживані. Ніщо ні з чим не поєднується, але на всьому зручно вмоститись. А світло у мене досить тьмяне, щоб дозволяти ігнорувати непрезентабельний вигляд. У невеликій ніші раковина, льодовник і комірчина для їжі. Біля іншої стіни камін. Дрова там вигоріли до чорно-сірого попелу, але я знав, що під ним усе ще живріє вугілля. Двері вели до крихітної спальні та санвузла. Можливо, усе тут і виглядає занедбаним, але все ж дуже охайно і чисто. Я повернувся до Сьюзен, не випускаючи жезла. Надприродні істоти не можуть просто так переступити поріг дому, якщо хтось із законних мешканців не запросить». Чимало потвор вміють приймати чужу подобу. Тож не можна було виключати, що хтось із них вирішив підібратись до мене, прикинувшись Сьюзен. Надприродній істоті було б в біса важко подолати поріг без запрошення. Якби це був якийсь перевертень, а не Сьюзен, або, боже, борони, якби Сьюзен остаточно перетворилась на вампіра, вона б не змогла увійти. Якщо це вона справжня, то все буде добре». Поріг їй не зашкодить, хоча підозра від колишнього могла завдати іншого типу болю. Але якщо так задуматись, йде війна, і Сьюзен навряд чи зрадіє на вині, що мене вбили. Краще бути обережним, аніж знакровленим. Вона не завагалась біля дверей, увійшла, обернулась, щоб зачинити й замкнути, а потім запитала. «Цього достатньо?» Виявилось, що так. Полегшення разом із раптовим вибухом неприхованих емоцій пронеслось крізь мене. Це було схоже на пробудження після днів мук, коли раптом виявляєш, що біль зник. Там, де була рана, утворилась порожнеча, яку миттєво заповнили інші відчуття. Збудження – та сама тремтлива підліткова нервозність, що супроводжує очікування. І сплеск теплих емоцій. Радість і щастя, що змішувалися з дитячим захватом. Але в тіні цих почуттів, дещо темніше, але не менш яскраве. Чиста чуттє вона солода її запахом, від того, що я знову бачу її обличчя і волосся. Мені потрібно було відчути її шкіру під своїми руками, відчути, як вона притискається до мене. І це було більше, ніж проста потреба. Це був голод. І от тепер С'юзан переді мною, і вона потрібна мені уся, так само сильно, як їжа, вода чи повітря, хоча, скоріш за все, сильніше. Я хотів сказати їй про це, дати зрозуміти, що для мене означає її присутність, але так вже вийшло, що я ніколи не вмів висловлювати почуття словами. На той час, коли Сюзан повернулась до мене, я вже притиснувся до неї. Спочатку вона тихо зойкнула від несподіванки, але я ніжно навалився на неї, притиснувши її плечами до дверей, торкнувся її губ своїми. Відчув м'які, солодкі і гарячі, як при лихоманці. На секунду Сьюзен заклякла, потім видала якийсь тихий незрозумілий звук і обхопила руками мою шию та плечі, відповідаючи на поцілунок. Я відчував її. Занадто теплу силу та м'якість тіла. Голод посилився, як і поцілунок. Язики торкнулись. Сюзан відповідала так само палко, як і я. Її емоції передавались мені, а мої – їй. Голова почала йти обертом, і хоча якась частина мене застерігала, я лише міцніше притискався до С'юзен. Провів рукою по її стигну під курткою. І схопився пальцями за талію. Притягнув її до себе, вона відповіла дихання стало гарячим, частим. Сюзан підняла одну ногу, притислась до мене і притягнула мене ще ближче. Я опустив поцілунки до її горла, скуштував язиком шкіру. Сюзан вигнулась назустріч, відкриваючи ще більше тіла. Доріжка поцілунків пролягла до вуха. Злегка прикусив мочку, що викликало тремтливі хвилі шоку по усьому тілу. Вона здригнулася в моїх руках, видаючи тихі хлипинні звуки. Через секунду я знову знайшов її спраглі губи, а її пальці вп'ялись в моє волосся, притягуючи до себе. У голові крутилось сильніше. Якась думка промайнула у мозку. Я спробував звернути на неї увагу, але поцілунок зробив це неможливим. А через секунду мене налякало раптове пронизливе шипіння. Я відсахнувся від С'юзен, озираючись навколо. Містер, куцохвостий, загортований у боях кіт, заскочив на каміння перед каміном. Його зелені очі були вирячені і прикувались до С'юзен. Містер важить близько тридцяти фунтів. А тридцять фунтів кота можуть створювати абсолютно неймовірну кількість шуму. С'юзен здригнулася і притисла долоню до моїх грудей, відвертаючи обличчя. Відштовхнула мене, ніжно, ненаполегливо. Мої губи знову хотіли торкнутися її. Але я заплющив очі і зробив кілька повільних судомних вдихів. Потім відступив. Я збирався піти розпалити вогонь. Справжній у камінь, але кімната дихо похитнулась, і все, що я зміг зробити, це впасти в крісло. Містер заскочив мені на коліна набагато витонченіше, ніж мав би робити це кіт такого розміру, і потерся мордою в мої груди, замуркотівши. Я незграбно підняв руку, щоб погладити його, і за кілька хвилин кімната перестала обертатися. Що це в біса було? Про бурмотів я. Сльозин вийшла з тіні і перетнула освітлену свічкою кімнату, щоб взяти камінну коцюбу. Вона ворушила попіл, допоки не знайшла розпечена вугілля, а потім почала підкидати дрова зі старого залізного відра поруч. Я відчувала тебе, сказала вона через якийсь час. Відчувала, як ти пливеш, і це було приємно. Ще пак. Я впевнений, що було б ще приємніше, якби нам не заважав одяг. Вголос я тільки запитав Пливу? Вона подивилась на мене через плече, і щось я не зрозумів виразу її обличчя Отрута, тихо промовила вона. Вампіри називають це поцілунком, ну їх тут не звинуватиш. Звучить набагато романтичніше, аніж наркослина. Деякі частини мого єства вимагали припинити розмови і негайно повернутись до легкої поведінки, що мало б привести до розкиданого по підлозі одягу. Я їх ігнорував. Пам'ятаю, коли ми цілувались перед твоїм від'їздом, я думав, що мені здалось. Сьюзен похитала головою і сіла перед каміном, спина рівна, руки на колінах. Вогонь почав розпалюватись, охоплюючи нові дрова, і хоча його світло огортало с'юзом золотом, обличчя залишалось прихованим у тіні. «Ні, те, що Б'янка зробила зі мною, вже змістило щось всередині, фізично. Я стала сильнішою, мої почуття загострились. Ну і ще...» – вона замовкла. «Поцілунок про Бурмутіф я. Губам це слово не припало до смаку. Їм значно більше подобався оригінал. «Так, не такий сильний, як у них, слабше, але є». Я провів рукою по обличчю. «Знаєш, що мені потрібно?» Або голена палка Сьюзен, що звивається в руках, або душ із рідкого азоту. «Пиво, будеш?» «Я відмовлюсь. Не думаю, що послаблювати самоконтроль буде корисно для здоров'я». Я кивнув, підвівся і підійшов до свого льодовника. Це справжній льодовник, з тих, що працюють на кризі, а не на фреоні. Я дістав темно-коричневу пляшку домашнього Елю Мака і відкоркував її, зробивши довгий ковток. Мак був би в жаху від того, що я п'ю його пиво холодним, оскільки пишався своїм старосвітським рецептом. Але я завжди тримав у льодовнику кілька пляшок на випадок, якщо захочеться саме холодного. Що поробиш? Я неосвідчений варварський американський чарівник. Випивши десь половину, я притиснув холодну пляшку до лоба. Що ж, гадаю, ти прийшла сюди не для того, щоб, ну... Зірвати з тебе одяг і без совісті скористатись цим, підказала Сьюзан. Її голос знову був спокійним. Але я відчував підтон її власного голоду. Я не знав, що робити – перейматись чи тішитись. «Ні, Гаррі, це не те, не те, що я можу собі дозволити робити з тобою, незалежно від того, як сильно ми обидва цього хочемо». «А чому ні?» – запитав я, хоча і сам знав, чому. Але слова вилетіли швидше, аніж я встиг їх зупинити». «Так, напевно, в усьому винувате пиво». «Я не хочу втрачати контроль. Ніколи і ні з ким. Особливо з тобою». Виникла тиша, в якій чувся тільки тріск дров. «Гаррі, мені буде нестерпно боляче випадково покалічити тебе». «А мені, мабуть, було б нестерпно помирати». Подумав я і одразу ж виправився. «Думай про неї, а не про себе, Гаррі. Візьми себе в руки». Це просто поцілунок. Відпусти. Я допив решту. І це було не найприємніше, чим я займався ротом сьогодні ввечері. Я знову зазирнув у льодовник і запитав Сьюзен. «Колу?» Та кивнула, оглядаючись довкола. Її погляд затримався на камінній полиці, де лежала листівка і три листа, які я отримав від неї, разом із маленькою сірою коробочкою для прикрас – де лежала та сама скромна каблучка, від якої Сьюзен відмовилась. – Ти живеш з кимось? – Ні. Я дістав пару бляшанок і підніс одну їй. Сьюзен взяла, намагаючись не торкнутися моїх пальців. – А чому ти питаєш? – Тут гарно, – сказала вона. – І твій одяг пахне кондиціонером? Ти ніколи в житті не користувався кондиціонером для білизни? – А, це... «Не можна розповідати людям, що твоїм господарством займаються фейрі. Інакше вони образяться і підуть. Ну, у мене тут щось на кшталт клінінгової служби». «Я чула, ти був занадто зайнятий, щоб прибирати». «Просто заробляю на життя». Вона посміхнулась. «А ще я чула, ти врятував світ від якогось лиха. Це правда?» Я крутонув баночку коли у руках. «Ну, типу». С'юзен розсміялась. Як можна типу врятувати світ? Ну, знаєш, це як типу Грінпіс. Якби я все завалив, то могла б статися сильна буря. Але справжню шкоду всі б помітили десь через 30 чи 40 років. Зміна клімату потребує часу. Звучить моторошно. Я знизав плечима. Взагалі-то я намагався врятувати власну сраку. Світ – це бонус. Можливо, я стаю циніком. Підозрюю, що єдине, чого я досяг, це завадив Фейрі спаскудити це місце, щоб ми могли спаскудити його самі. Я знову сів у крісло, ми відкрили колу і трошки посиділи в тиші. Моє серце перестало калатати так гучно. «Мені тебе не вистачає», – нарешті сказав я. «І твоїй редакторці теж. Вона дзвонила мені кілька тижнів тому, казала, що твої статті перестали надходити». С'юзен кивнула. «Це одна з причин, чому я тут. Я завинила їй більше, ніж лист чи телефонний дзвінок». «Ти звільняєшся?» Вона кивнула. «Знайшла щось ще?» «На кшталт. відповіла вона, відкинувши волосся з обличчя. «Розповісти тобі прямо зараз не можу». Я насупився. Скільки я її знав, С'юзен завжди вела пристрасть до пошуку істини – та бажання ділитися нею з іншими. Її робота в Аркейні з'явилась завдяки впертій відмові заперечувати речі, які вона вважала правдою, навіть якщо це все здавалось божевіллям. Вона одна з тих, що зупиняються і замислюються над дивними і надприродними явищами, замість того, щоб одразу їх відкидати. Напевно, саме тому Сьюзен почала працювати в газеті. І саме тому зустріла колись мене. «У тебе все добре? Якісь проблеми?» «Відносно кажучи, ні», – відповіла вона. «А от у тебе так. Ось чому я тут, Гаррі». «Ти до чого?» «Я прийшла попередити. Червоний двір?» «Відправив Паулу Артегу викликати мене на дуель. Я в курсі». Вона зітхнула. «Але ти не знаєш, у що в'язуєшся, Гаррі». Ортега – один з найнебезпечніших вельмож їхнього двору. Він – воєначальник. З початку війни вбив півдюжини вартових Білої Ради в Південній Америці. І саме він спланував та здійснив напад минулого року. Я випрямився, відчуваючи, як кров покидає обличчя. «А ти звідки про це знаєш?» «Я журналістка, Гаррі. Провела дослідження». Я покрутив бляшанку коли, похмуро дивлячись на неї. Все одно, він приїхав сюди прохати про дуель. Чесно, якщо він серйозно, я прийму виклик. Ну, є ще дещо, що тобі варто дізнатись. Що саме? Думка Ортеги щодо війни не є популярною в Червоному дворі. Верхівка вампірів підтримує його мислення. Але більшості все ж подобається ідея постійного кровопролиття. Їм також до душі війна на повне знищення Білої Ради. Вони вважають, що якщо позбутися чарівників раз і назавжди, то більше не доведеться думати про те, як не привертати до себе уваги. А до чого тут є? Подумай. Гарі, Біла Рада веде цю війну неохоче. Якщо у них був би пристойний привід, вони б її закінчили. У цьому і полягає план Ортеги. Він б'ється з тобою, вбиває, і тоді Біла Рада просить миру. Йдуть на якісь поступки, що не включатимуть смерть їхніх членів. І на цьому все. Війна скінчиться. Я кліпнув очима. Але як ти дізналась? Агов, земля викликає Гаррі. Я ж сказала, я журналістка. Я насупився так, що аж м'язи над бровами схопила судома. Ага. Ні, ну як план, звучить непогано. За винятком тієї частини посередині, де я помираю. Вона ледь помітно посміхнулася. «Значна частина решти Червоного двору воліла б, щоб ти продовжував дихати. Поки ти живий, у них є привід продовжувати війну». «Офігезно!» – кивнув я. «Вони спробують втрутитись в дуель. Тож я подумала, що ти маєш це знати». «Дякую, я...» Саме в цю секунду хтось рішуче постукав у двері. С'юзен напружилась, підволась, стиснувши коцюбу. Я піднявся значно повільніше. Відкрив шухляду тумбочки біля крісла і дістав пістолет, який тримав вдома. Здоровенну стару бандуру в стилі брудного гарі, що важила тонн 75. А також я витягнув шовкову мотузку завдовжки з ярд і накинув її на шию, щоб за потреби скористатись. Узявши зброю обома руками, я направив пістолет в підлогу, звів курок і запитав. «Там хто?» – запала тиша, а потім спокійний чоловічий голос запитав. «С'юзен Родрігес, там?» Я глянув на неї. Вона випростилась ще стрункіше, очі спалахнули гнівом, але вона поставила коцюбу назад на стійку біля каміна і жестом показала мені «прибери зброю». Я плавно спустив курок, але не сховав зброю, поки Сьюзен йшла до дверей». На порозі виник найбільш пересічний на вигляд чоловік, якого я коли-небудь бачив. Зріст десь п'ять футів з гаком, вага близько 175 фунтів, волосся звичайного каштанового кольору, очі такого ж невизначеного відтінку. На ньому джинси коричнева куртка середньої щільності та поношені теніски. Обличчя таке, що миттєво забувається. Ані гарне, ані потворне». Він не здавався ані особливо сильним, ані боягузливим, ані розумним. Він був, ну як сказати, ніяким. «Що ти тут робиш?» – запитав він С'юзен без жодних вступів. Його голос був таким же, як і він сам. Захопливий, наче податкова декларація. С'юзен відповіла. «Я сказала, що збираюсь поговорити з ним». «Могла б скористатись телефоном. У зустрічах немає сенсу». Агов! Гучно сказав я, підходячи до дверей. Я значно височив над містером пересічність, і в моїй руці знаходився пістолет, хоча і дулом до підлоги. Мене звуть Гаррі Дрезден. Він зміряв мене поглядом з ніг до голови, а потім подивився на Сьюзен, яка зітхнула. Гаррі, це Мартін. Здрастуй, Мартін, сказав я, переклав зброю в іншу руку і простягнув для привітання. Радий познайомитись!» Мартін подивився на мою руку і сказав. «Я не тисну рук». Вочевидь, це була вся вербальна взаємодія, якої я заслуговував, бо він знову повернувся до Сьюзен. «Нам треба рано вставати!» «Нам? Стоп, стоп, стоп! Нам?» Я подивився на почервонілу Сьюзен. Та гнівно зеркнула на Мартіна, а потім сказала. «Мені треба йти, Гаррі!» «Шкода, що я не змогла побути довше». «А зачекай». «Хотілося б. Я спробую подзвонити, перш ніж нам доведеться поїхати». «Що? Знову нам? Поїдете, Сьюзан?» «Вибач». Вона стала навшпиньки і поцілувала мене в щоку. Її занадто гарячі губи були м'якими. Потім вона пішла, бахнувши Мартіна плечем рівно настільки щоб той був змушений зробити маленький крок, аби втримати рівновагу. Мартін кивнув мені і теж вийшов. За секунду я вийшов і сам, якраз щоб побачити, як вони сідають у таксі на вулиці. В голові гриміло тільки одне слово – нам. Хай йому грець. Про я і зайшов в будинок. Гримнув дверима, запалив свічку, затупав у крихідну ванну й увімкнув душ. Воді бракувало лише пари градусів, щоб перетворитись на кригу. Але я роздягнувся і заліз під струмені, киплячи від кількох різновидів розчарування. Нам. Нам-нам-нам. Що означає «с'юзен»? І когось іншого? Когось, хто не є мною? Невже вона... «С'юзен, з цим занудним месником? Ні, щось не вкладається в голові. Ні, ну справді, цей хлопець ніякий, нудний, прісний, банальний. І, можливо, надійний. Визнай, Гаррі, ти можеш бути цікавим, захопливим теж. А от стабільним, надійним? А-а. Я засунув голову під крижану воду і потримав її там. С'юзен не казала, що вони разом. І він теж не казав. Тобто це ж не тому вона перервала поцілунок. У неї справді була вагома причина це зробити. Але з іншого боку, ми ж теж не разом, і її не було більше року. За рік багато чого може змінитись. А от її губи – ні. Як і руки, чи вигини тіла. Якась прихована чуттєвість очей. А також ті тихі звуки, які вона видавала, вигинаючись у моїх руках коли її тіло жадало мене. Я подивився вниз, зітхнув і викрутив кран на найхолоднішу позначку. Через деякий час вийшов із душу синім, зморщеним, витерся і ліг у ліжко. І тільки-но встиг зігріти ковдру, щоб перестати тремтіти, як задзвонив телефон. Я лайнувся так, що в повітрі запахло сіркою. Виліз із ліжка в морозне повітря, схопив слухавку і гаркнув. «Що?» Потім, на випадок, якщо це Сьюзен, я змусив себе заспокоїтись і промовив. «Я мав на увазі... Алло?» «Вибач, що розбудила, Гаррі?» Пролунав голос Керрін Мерфі, голови відділу спеціальних розслідувань поліції Чикаго. Її відділ зазвичай займався злочинами, які не вписувались в компетенцію інших департаментів, а також тими справами, які смерділи настільки що ніхто інший не хотів за них братися. Як результат, розслідування усіляких справ, які дуже важко пояснити логічно. Їхнім завданням було залагодити все так, щоб у підсумковому звіті все виглядало акуратно і пристойно. Марфі час від часу викликала мене в ролі консультанта, коли стикалась з чимось дивним і з чим не могла впоратись. Ми працюємо разом вже досить довго, і Керін дійшла до того, що вона та її відділ цілком могли впоратись з пересічним надприродним. Але час від часу все ж натрапляла на щось, що заводило в глухий кут. Мій номер у неї на швидкому наборі. «Мерв, що трапилось?» «Справа неофіційна. Я б хотіла почути твою думку щодо дечого». «Неофіційна означає неоплачувана, я так розумію». Ти готовий працювати на громадських засадах? Вона помовчала, а потім додала. Ця справа дуже важлива для мене. І хай йому грець. Моя ніч вже й так пішла шкереберть. Куди їхати? Морг округукук. Хочу показати тобі труп. Розділ п'ятий. Морги з вікнами не роблять. Насправді, якщо можна, їх майже ніколи не будують над землею. Гадаю, почасти це тому, що купу камер за вбільшки струну легше охолоджувати в приміщенні, яке ізольоване самою землею. Але це навряд чи єдина причина. «Під землею» означає набагато більше, ніж просто відносна висота. Це місце, якому належить усе мертве. Могили під землею – як і пекло, генна агід та десяток інших описаних потойбічних світів. Можливо, це дещо говорить і про людей. Можливо, для нас під землею це тонке і глибоке висловлювання. Можливо, рівень ґрунту слугує нам свого роду символічним маркером межі, штучною конструкцією, яка допомагає пам'ятати, що ми живі. Можливо, це допомагає нам відсунути тінь смерті подалі від нашого життя. Я живу в підвалі, і мені це подобається. Що це говорить про мене? Мабуть, те, що я схильний усе переаналізовувати. Про що задумався? Запитала Мерфі. Ми йшли порожнім лікарнянним коридором у бік моргу округу Кук. Нам довелось обходити, щоб я не наближався до важливого медичного обладнання. Мій шкіряний плащ торкався ніг під час кожного кроку. Жезл, прив'язаний до внутрішньої сторони плаща, ритмічно стукав по нозі. Я змінив штани на джинси, а туфлі на похідні черевики. Мерфі взагалі не схожа на валькірію, яка полює на монстрів. Виглядає, як молодша сестра. П'ять футів рівно. Вага нічого і ні скільки, але складена як атлет. Самі пружні м'язи. Її біляве волосся спадало на блакитні очі, ззаду короткострижене. Вдягнена вишуканіше, ніж зазвичай. Темно-бордова блуза з сірим брючним костюмом. Та й макіяжи дещо більше. До кінчиків нігтів, як професійна бізнес-леді. А от з іншого боку, Мерфі була валькірією, що полює на монстрів. Вона єдина з усіх моїх знайомих, Змогла розпиляти навпіл чудовисько бензопилою. «Я спитала, про що думаєш, Гаррі?» Повторила вона трошки гучніше. Я похитав головою і відповів. «Та ні про що, просто лікарні не люблю». Вона кивнула. «Мене лякають морги. Морги і собаки». «Собаки?» «Ну, не біглі чи кокерспанієлі, просто великі собаки». Я кивнув. «А я люблю собак». «Вони дають містеру можливість поїсти». Мерфі посміхнулась. «Ти здавався наляканим. Та й взагалі виглядаєш інакше». «Це як?» «Не зрозумів я». Мерф стиснула губи, ніби підбираючи слова. «Ти виглядаєш дещо стурбованим, розчарованим, винним. Ну, знаєш, як при амурних справах». Я кинув на неї іронічний погляд і кивнув. «С'юзен у місті». Керін присвиснула. «Ого, знаю, все нормально?» «Ага, наскільки це можливо». «Тоді чому ти виглядаєш так, ніби щойно проковтнув щось, що у тебе в шлунку ворушиться?» Я знизав плечима. «Вона в місті, щоб звільнитись. І з кимось?» «З хлопцем?» «Ага». Мерф насупилась. «Вона з ним? Чи з ним?» Я похитав головою. Просто з ним, здається, не знаю. І хоче звільнитися? Схоже на те, і, здається, ми збираємось поговорити. Вона так сказала? Сказала, що вийде на зв'язок, і ми поговоримо. Очі Мерфі звузились, і вона промовила. А, такі розмови. Що? Вона підняла руки вгору, ніби здавалось. Це не моя справа. Трясться в сраку, Мерф! Вона зітхнула, не дивлячись на мене. Ми пройшли кілька кроків мовчки. Нарешті вона сказала: Для нормальних розмов так людину не готують Гаррі. Я втупився в неї, а потім деякий час спрямовував погляд собі під ноги. Більше ніхто не промовив ні слова. Ми дістались в моргу. Керрін натиснула кнопку на стіні і сказала в динамік поруч із дверима: Це марфі? За секунду двері задзищали і клацнули. Я відчинив і притримав. Керін кинула на мене досить нерівний погляд перш ніж увійти. Ну так вже вона реагує на лицарство. Морг нічим не відрізнявся від інших. Холодний, чистий, яскраво освітлений люмінісцентними лампами. Одну стіну займали металеві дворця та холодильників. Посеред кімнати стіл для розтину, накритий білим простирадлом. Поруч медичний візок, ще один біля дешевого офісного столу. Зі стереосистеми на столі лунала полька з акцентом на акордеоні та кларнеті. За столом сидів невеличкий чоловічок із розпатленою копицею чорного волосся, у медичному халаті та зелених капцях зайчиках із довгими вухами. Він стискав ручку і несамовито шкрябав щось на стосі бланків. Коли ми зайшли... Він підняв руку в нашому напрямку, ефектним розчерком закінчив писати і підскочив із широкою посмішкою. «Керін!» – вигукнув він. «Ого, виглядаєш чудово!» «Яка нагода?» «Начальство поруч!» – знизала плечи мота. «Та ж всі маємо бути при параді і багато посміхатись!» «От покидьки!» – весело відгукнувся Коротун і кинув погляд на мене. «Б'юся об заклад на екстрасенсів-консультантів, вам теж не дозволяють витрачати гроші». «Отож ви, мабуть, Гаррі Дрезден?» «Ну, так написано на моїх трусах». Посміхнувся я. Хлопцю жарт зайшов. «Класний плащ, мені подобається!» «Гаррі – це Уолдо Баттерс, асистент судмедексперта». Баттерс потис мені руку, а потім повернувся до столу для рослин, Натягнув гумові рукавички та хірургічну маску. «Ради познайомитись, містер Дрезден!» Кинув він через плече. «Здається, що разу, як ви працюєте на відділ, моя робота стає вбіса цікавішою!» Мерфі жартома штовхнула мене кулаком у плече і рушила за Баттерсом. «Я останній!» «Маски на лотку ліворуч! Тримайтесь за пару футів від столу і заради всього святого! Не блюйте на підлогу!» «Ми одягли маски!» Баттерс відкинув простирадло. Я бачив трупи раніше. І хай грець став причиною виникнення кількох. Я бачив, що залишається від людей, спалених заживо роздертих тваринами, або тих, чиє серце вибухнуло в грудях завдяки чорній магії. А от подібного я не бачив. Ця думка запхалась кудись на задній план мозку, і я спробував зосередитись виключно на деталях. І здалось, що краще не думати забагато, а просто роздивлятись. Адже надмірні роздуми могли призвести до того, що я все ж спаскудив би підлогу Баттерсу. Жертва – чоловік, на зріст більше трошки шести футів, худорлявий. Грудна клітина виглядала як десять кілограмів сирого фаршу. Сітка порізів тягнулася вертикально від ключиць до живота і горизонтально по усій ширині тіла. Розрізи розташувались на відстані десь у шістнадцяту частину дюйма один від одного і візерунок сіточки, врізаної в плоть, здавався майже ідеальним. Порізи глибокі, і в мене виникло відчуття, що якщо я проведу рукою по поверхні цього понівеченого тіла, шматки плоті просто посипляться на підлогу. Принаймні, ігрикобразний розріз після автопсії вже був зашитий. І ці лінії тільки підкреслювали точність сітки розрізів. Наступне, що я помітив – Руки трупа. Точніше, те, чого в них бракувало. Ліву відтяли на два чи три дюйми вище зап'ястя. Плоть навколо з'яяла, з неї стирчав уламок кістки, вкритий чорною кіркою. Праву відтяли трохи нижче ліктя, з таким же самим жахливим результатом. У шлунку щось тьохнуло, і я відчув той самий передблювотний вдих. На секунду заплющив очі і притушив реакцію. «Не думай, Гаррі, дивись, бач те, що є. Це вже не людина, це просто тіло, і твоє блювання нікого до життя не поверне». Я знову розплющив очі, відвів погляд від понівечених грудей та рук, змусив себе вивчити риси обличчя трупа, але не зміг, голову теж відтяли. Я втупився в рваний обрубок шиї. Голови просто не було. Хоча пляха вона мала бути. Те саме з руками. Коротше, у людини має бути голова, і мають бути руки. Вони просто так не зникають. Враження було гнітючим. Просто й до глибини душі неправильним. Всередині мене якийсь тоненький голос почав кричати. Я дивився на труп. Мій шлунок знову погрожував повстанням. Я вирячився туди, де мала б бути голова, але вголос промовив тільки... «Фіга собі! Цікаво, що його вбило?» «Те, що його не вбило?» – зауважив Баттерс. «Можу назвати точно! Не втрата крові!» Я насупився. «Що ви маєте на увазі?» Баттерс підняв одну з рук трупа і вказав на темні плями на мертвій сірій плоті саме там... Де спина торкалась з столу. Бачите це? запитав він. Тропні плями. Якби цей хлопець стік кров'ю через зап'ястя чи шию, я не думаю, що в тілі залишилося б достатньо крові, щоб це проявилось. Серце просто викачувало б її з тіла, поки він не помер. Я пирхнув. Якщо не рани, то що тоді? Хочете мою думку? Чума. Я кліпнув і подивився на Волдо. Чума! А якщо точніше, епідемії. Його нутрощі нагадали мені підручник з інфекційних хвороб. Ще не всі тести готові, але поки що кожен, який я зробив, виявився позитивним. Тобто усе, від бубонної чуми до ангіни. А ще симптоми, які не відповідають жодній відомій мені хворобі. Отже, він помер. Від хвороби? Перепитав я. Від хвороб, у множині. Коротше, слухайте. Я думаю, що одна з них могла бути віспою. Але ж її викорінили, зауважила Мерфі. Майже. Вона існує у якихось лабораторіях біологічної зброї, але усе. Я втупився в Баттерса. І якого чорта ми стоїмо поруч з розсадником інфекцій? Розслабтесь, Найгірші штами не передаються повітрям. Я досить добре продезінфікував труп. «Будьте в масці, не чіпайте його, і все буде нормально!» «А якщо щодо віспи?» Баттер спирхнув з іронією. «Ви ж вакциновані!» «Але це все одно небезпечно, ні? Тримати тіло отак відкрито!» «Небезпечно! Але морг переповнений, і єдине, що станеться, якщо я повідомлю про випадок віспи на волі, це чергова перевірка моєї профпридатності!» Мерфі кинула на мене застережливий погляд і заступила собою Баттерса. «Час смерті відомий?» Той знизав плечима. «Ну, можливо, годин так зо 48 вісім тому. Ну, максимум. Усі ці хвороби, здається, проявились одночасно. Причиною смерті я вважаю або шок, або масову відмову та некроз кількох основних органів. Плюс ураження тканин від неймовірно високої температури. Важко сказати, що з них його вбило. Легені, нирки, серце, печінка, селезінка? Так ми зрозуміли». Перебила Мерфі. «Ой, та дай закінчити. Мені здається, ніби всі мікроби, з якими цей хлопець колись контактував, зібрались разом і домовились одночасно напасти. Але це просто неможливо. У ньому, мабуть, більше мікробів, ніж еритроцитів. Я насупився. «А потім його порізали на роли. Вже після смерті?» Баттер скивнув. «Частково. Хоча порізи на грудях не були посмертними. Вони наповнились кров'ю». Можливо, його катували перед смертю. Який жах? Навіщо? Мерфі розглядала труп без жодних емоцій у холодних, блакитних очах. Той, хто його пошматував, певно забрав руки і голову, щоб ускладнити ідентифікацію після смерті. Це єдина логічна причина. Ну, мені теж так здається, погодився Баттерс. А навіщо заважати ідентифікації трупа, якщо людина померла від хвороб? Лаборант почав повільно опускати руку мерця. І тут я дещо помітив. «А ну чекайте, притримай так!» Він подивився на мене. Я притиснувся ближче до столу і попрохав Баттерса знову підняти руку. Я мало не прогавив все на фоні гнилого відтінку плоті мерця. Татуювання. Десь дюйм. На внутрішній стороні біцепса. Нічого особливого. Вицвіло зелене чорнило у формі символічного, розплющеного ока. Трохи схоже на логотип телеканалу CBS. «Бачите?» – запитав я. Мерфі з Баттерсом втупились у татуювання. «Ти колись таке бачив, Гаррі?» – запитала вона. Я похитав головою. «Схоже на щось єгипетське, але з меншою кількістю ліній. Так, Баттерс, у вас є аркуш паперу?» «Є краще!» Відповів той і дістав стару камеру для миттєвих знімків із нижньої полиці одного з медичних візків. Зробив кілька фото, одну передав Мерфі, яка трошки помахала нею у повітрі, поки зображення проявлялось. Друга фотокартка дісталась мені. «Отож», – сказав я, міркуючи в голос. «Чолов'яга помер від мільярда хвороб, які він якимсь чином підхопив одночасно. Як гадаєте, скільки це зайняло часу?» Баттерса знизав плечима. І гадки не маю. Тобто шанси підхопити усе це разом ось так, ну, за межами астрономічних?» «Дні?» «Ну, якщо назвати так навмання?» – сказав лаборант. «Я б припустив, що швидше години. Напевно, навіть менше». «Окей. Отож, протягом цих годин хтось орудує ножем і перетворює його груди на кубики для салату. Потім...» Хтось забирає руки та голову і викидає тіло. І, до речі, де його знайшли? Під астакадою швидкісної магістралі. Ось так голим, як є. Я. я похитав головою. А потім мер в твоєму відділу підкинули цю справу. На обличчі Керін промайнуло роздратування. Відділ вбивств скинув це на нас, щоб самим зайнятися якоюсь гучною справою, навколо якої бігають усі міські цабе. Я відступив від трупа, насупившись і намагаючись скласти пазл. Так, в світі не так багато й людей, які розважаються тим, що катують жертв, розтинаючи шкіру під міліметрівку перед вбивством. Ну, принаймні, у той момент я сподівався, що їх небагато. Мерфі подивилась на мене дуже-дуже серйозним поглядом. «Гаррі, ти що знаєш?» Я перевів погляд з неї на Баттерса і назад. Лаборант підняв обидві руки і попрямував до дверей, на ходу знімаючи рукавички і кидаючи їх у контейнер із червоним значком біологічної небезпеки. «Ви тут залишайтесь і пограйте у секретні матеріали. Мені все одно треба в кінець коридору. Повернусь за п'ять хвилин». Я провів його поглядом, і коли двері зачинились, зауважив. «Зайчі капці та полька. От не треба сміятися. Він майстер своєї справи». Таких більше не існує. Ти що маєш на увазі? Вона відійшла від столу для розтину і я рушив за нею. Мерфі сказала. Саме Баттер займався тілами після пожежі в Оксамитовій кімнаті. У тій, яку влаштував я. Що, дійсно? Ага. І у своєму початковому звіті він зазначив, що деякі залишки на місці події людиноподібні, але не людські. Ну, взагалі-то це правда». «Це вампіри червоні!» Марфі кивнула. «Але ж не можна просто так писати так у звіті. У людей станеться напад істерики. Баттерс у підсумку провів три місяці у божевільні під наглядом. Коли ж вийшов, його спробували звільнити. Але адвокат довів, що на це немає підстав. Тож натомість він втратив усі вислуги років і застряг у нічній зміні. Але він знає, що навколо щось діється». «Він дзвонить мені, коли натрапляє на дещо подібне». «Він здається мені непоганим хлопцем. От тільки полька?» Мерфі знову посміхнулась і запитала. «То що ти знаєш?» «Нічого, що можна розповісти. Я погодився зберігати все у секреті». Вона деякий час дивилась на мене. Колись така дивна заява викликала б у неї спалах впертого протистояння. Але, напевно, часи змінились». «Ти приховуєш щось, що може призвести до чогось каліцтва чи смерті?» Я похитав головою. «Поки що рано казати». Керін кивнула, стиснувши губи. Здавалось, вона якусь мить зважувала ситуацію, перш ніж сказати «Ну, здається, ти знаєш, що робиш». «А от за це дякую». Вона знизила плачима. «Я розраховую на те, що ти скажеш мені, якщо вся ситуація перетвориться на щось, про що мені просто необхідно знати». «Без питань», – відповів я, дивлячись на неї. «Мерфі зараз зробила те, що взагалі-то робила нечасто. Виявила мені довіру. Я взагалі-то очікував погроз і вимог, і з ними б я впорався. А от це, напевно, гірше. Провина гризла мене зсередини. Я пообіцяв не розголошувати інформацію, але не міг так повести себе із Мерфі». Вона за багато разів ризикувала головою заради мене. Але, можливо, розказати їй якось непрямо? Що як я підштовхну її до інформації, яку вона рано чи пізно сама знайде? Коротше, Мерф, я чітко домовився про секретність із цим клієнтом. Але, ну скажімо так, якщо б я збирався з тобою заговорити про це, то порадив би тобі... «Перевірити через Інтерпол справу про вбивство француза на прізвище Ларуш». Мер кліпнула і подивилась на мене. «Інтерпол?» Я кивнув. «Ну, це якщо б ти попрохала у мене якоїсь поради». «Я розумію. Якби я попрохала поради». «Ах, ти ж секретний покидьок!» Один куточок мого рота смикнувся в усмішці. «А поки що я подивлюсь, чи не вдасться мені щось дізнатися про татуювання». Вона кивнула. «Гадаєш, це черговий чаклон?» Я знизав плечима. «Можливо. Але якщо когось заражають хворобою за допомогою магії, то зазвичай для того, щоб це виглядало не як вбивство, а як природна смерть. А ось цей Вінегрет? Ну, не знаю. Можливо, робота демона». «Справжня?» Як у тому, що виганяє диявола? Я похитав головою. Ні, там грішники, колишні янголи. Це не одне й те саме. А чому? Ну, демони – це просто розумні істоти, звідкись із Небуляндії. Їм переважно начхати на світ смертних, вони його взагалі воліють не помічати. Ті, кого він цікавить, – це зазвичай або голодні тварюки, або злісні потвори яких хтось викликає для брудної роботи. он, як ту штуку, яку викликав Леонід Кравос. Марфі здригнулась. Я пам'ятаю. А грішники? А от грішники зацікавлені в нашому світі. Але вони не так вільні у своїх діях, як демони. Чому? Я знизав плачима. Ну, залежить від того, з ким говорити. Я чув усе. Від теорії про резонанс вищої магії до «Бо так сказав Бог». Короче, хтось із грішників не зміг би вчинити таке, якщо немає на це дозволу. Ага. І, я думаю, знайдеться небагато людей, які дозволять себе заразити, а потім закатувати до смерті. А ж, бо і воно. Мерв похитала головою. Майбутній тиждень буде важкеньким. У місці півдюжини професійних кілерів. Окружний морг працює у дві зміни. Мерія наказує нам розбитись яйцями перед якимось великим цабе Європи чи ще звідкись. А тепер чумний монстр залишає неопізнані понівечені трупи тупо на узбіччі. «Мерв, тобі взагалі-то за це платять шалені гроші». Вона пирхнула. Повернувся Баттерс, а я попрощався. Очі вже склеювались а тіло скиглило навіть в тих місцях, про існування яких я й не підозрював. Сон здавався чудовою ідеєю, а враховуючи все, що відбувалось, було б непогано так, добряче відпочити. А вже завтра перетворитись на настільки кваліфікованого параноїка, наскільки це взагалі можливо. Отже, я пішов обхідним шляхом до виходу з лікарні, але вперся в коридор, перекритий каталкою з пацієнтом на апаратах життєзабезпечення. Його переводили з однієї палати в іншу. У підсумку я пройшов через порожню їдальню в провулок неподалік від виходу з відділення швидкої. Крижаний холод почався біля основи хребта і поповз вгору по шиї. Я зупинився і озирнувся, потягнувшись до жезла. Напружив магічні відчуття, наскільки міг, Пробуючи повітря на смак, щоб зрозуміти, від чого мене кинуло утрим тіння. Нічого не відчувши, я зрозумів, що моторошне відчуття вщухло, і рушив провулком до парковки за півкварталу від лікарні, намагаючись дивитись в усі боки одночасно. Пройшов повз старенького безхатька, що важко шкутилігав, спираючись на грубу дерев'яну палицю. Трохи далі... Минув високого молодика, темношкірого, у старому пальті та пошарпаному костюмі. В його руці була відкоркована пляшка горілки. Він люто зиркнув на мене, і я пройшов повз. Нічне життя Чикаго, як воно є. Я продовжував крокувати до машини і почув позаду кроки. Вони наближались. Наказав собі не смикатись. Можливо, це просто ще один наляканий, параноїдальний консультант із недосипом, якого теж викликали в морг посеред ночі. Я розумів, так, навряд чи. А от рівномірна хода позаду змінилась. Кроки стали гучнішими і невпевненими. Я різко повернувся до переслідувача, одночасно підіймаючи бойовий жезл у правій руці. Я встиг обернутися якраз у ту мить, коли ведмідь, чортів грізлі, Став на всі чотири лапи і ринув в атаку. Я вже почав готувати магічний удар. Наконечник жезла спалахнув сліпучим світлом. Тіні різко відступили перед полум'ям жезла, і я розглядів тварюку, що летіла до мене. Це був не ведмідь. Хіба що бувають ведмеді з шістьмома ногами і парою закручених баранячих рогів з боків голови? Хіба що ведмеді якимсь чином відростили собі зайву пару очей прямо над першою, яка палала зеленим світлом, а верхні – тьмяним помаранчевим. Хіба що ведмеді почали набивати собі на лобах світні татуювання з рун і відрощувати подвійні ряди зазубраних, вкритих слизом зубів. Це чудовисько вагою в кілька сотень фунтів летіло на мене і здавалось дуже-дуже розлюченою. Я вчинив єдине, що міг зробити будь-який розсудливий чарівник. Розвернувся і почав бігти так, що п'яти замиготіли. Розділ шостий Кілька років пропрацювавши професійним чарівником, я засвоїв одну річ. Ніколи не вступай у бійку, яку нав'язав ворог. Чарівники можуть прикликати блискавки з небес роздирати землю під ногами супротивника, закидати його штормовими вітрами в сусідній часовий пояс і робити ще мільйон менш приємних речей. Але тільки якщо спланують це все, заздалегідь. А ще ми не набагато живучіші звичайних людей. Тобто якщо якась мерзенна тварюка відірве мені голову, я помру. Звичайно, я можу влаштувати серйозний магічний удар, коли треба, але я вже припускався помилок, стикаючись із тими, хто готувався до зустрічі зі мною, і наслідки були далеко неприємними. Отож, подібна штука, чим би вона не була, вистежила мене. Отже, вона, ймовірно, обрала час і місце. Можна, звичайно, зупинитись і вгатити по ньому закляттям, але у вузькому провулку, якщо воно витримає мій удар, то мене роздере на шматки раніше, ніж я встигну перейти до плану «Б». Тому я побіг. Я засвоїв іще дещо. Чарівники-задихлики – не найкращі бігуни. Саме тому я майже кожен день тренуюсь. Тому й рванув з місця на повній швидкості, ледь не летів тим провулком, а мій плащ тріпотів за спиною. Ведмеда-подібна штука загарчала і кинулась за мною. Я чув, як вона поступово скорочує відстань. Попереду замиготів вихід із провулка, і я щосили полетів туди. Як тільки вдасться опинитись на відкритому просторі, де буде місце для маневру, я зможу спробувати дати відсіч. Тварюка, вочевидь, це зрозуміла, тому що видала люте уривчасте гарчання і стрибнула. Я почув, як вона згрупувалась для стрибка, і встиг повернути голову так, щоб побачити її краєм ока. Істота летіла мені прямо в спину. Я впав на землю, ковзнув, перекотився по асфальту. Монстр пролетів наді мною і приземлився біля самого виходу, футів за двадцять попереду. Я загальмував і помчав назад у глиб провулка. Наростаюче відчуття страху і відчаю, додало моїм ногам прудкості. Я біг секунд десять, зціпивши зуби, і нарешті істота знову почала переслідування. Але вічно тримати такий темп неможливо, тож я вирішив, що якщо не придумаю дещо інше... Доведеться розвертатись і сподіватись на удачу. Стрибнувши через купу розкислих картонних коробок, я ледь не збив з ніг високого чорношкірого хлопця, якого бачив раніше. Він видав здивований звук, на що я відповів короткою лайкою. «Швидше!» – вигукнув я, хапаючи його за руку. «Вперед, вперед, вперед!» Він глянув мені через плаче і вирячив очі. Я ж озирнувся, побачив чотири палаючі ока ведмеди подібної істоти, що неслась на нас. Я пхнув чоловіка вперед, і той, набравши швидкість, одразу ж помчав поруч зі мною. Ми бігли ще кілька секунд, а потім наштовхнулись на маленького старого безхатька, який шкутильгав із палицею. Він підвів погляд, і тьмяне світло далекої вулиці блиснуло на його окулярах. «О, чорт!» – крикнув я і штовхнув супутника повз себе до старого. «Виводь його звідси! Тікайте обидва!» Я різко розвернувся до потвори і виставив бойовий жезл прямо перед собою. Скерувавши волю в енергетичні канали жезла, я вигукнув. «Поего!» Спис вогню розітнув повітря. Вибух вдарив ведмедеподібну істоту в груди – та зсутулила плечі і відвернула голову. Потім заковзала і зупинилась, врізавшись у старий заіржавілий металевий сміттєвий бак. «Нічого собі! Спрацювало!» Пробурмотів є. Ступив уперед і випустив ще один заряд, сподіваючись або спопелити її, або змусити втекти. Потвора загарчала і повернула до мене сповнений ненависті, вбивчий погляд усіх чотирьох очей. Майже миттєво почався душевний погляд. Коли чарівник дивиться комусь в очі, він бачить не лише їхній колір. Адже очі – це вікна душі. Коли мій погляд затримується на комусь занадто довго, або він занадто пильний, я отримую можливість зазирнути в ці вікна. Від чарівника неможливо приховати своє єство під час погляду душ. І сам розкриває своє єство. Обидвоє з поглядачів бачать внутрішню правду одне одного, і так, що це, вкарбовується в пам'ять. Погляд у чиюсь душу – це те, що ніколи не забудеш. Як сильно б цього не хотілося. У голові запаморочилось, і я ніби впав в очі істоти. Знак на її лобі перетворився на спалах сріблястого світла розміром із стадіонне табло, на тлі крутої скелі з темно-зеленого та чорного мармуру. Я очікував побачити щось жахливе, але не так сталося, як гадалось. Я побачив чоловіка середніх років, одягненого в лахміття. Довге пряме волосся сірими пасмами спадало на груди. Він застиг у позі агонії. жилавий корпус вигинався дугою, руки підняті, розведені в боки. Ноги витягнуті. Я простежив за його руками і зрозумів причину. Його розіп'яли. Чоловік тулився спиною до скелі, а над ним розкидався величезний яскравий знак. Руки викручувались під неймовірним кутом. І по лікті занурювались в зелено-чорний мармур скелі. Коліна були зігнуті, ступні теж вросли. Він висів і вся вага тіла тисла на плечі та ноги. Це, напевно, нестерпно болюче. Розіп'ятий чоловік розсміявся мені в обличчя, його очі засвітились хворобливим зеленим вогнем. Він закричав «Гадаєш, тобі це допоможе? Ні, бо ти ніщо. Раптом біль пронизав його голос і перетворив слова на крик. Агонія спотворила тіло. Вони чітко проступили на напружених м'язах. Зорій Камені прошепотів я. Зазвичай монстри не мають душі. Це означає, що попри зовнішній вигляд, ця істота смертна. Воно, хоча ні, він людина. Якого біса? Чоловік закричав знову, і цього разу в його воланні була тільки лють і розпач. Слів не було. Я підняв руку, зробив крок до нього, перший порив допомогти. Але перш ніж я зробив хоч крок, земля здригнулася, скеля загуркотіла, з'явились тріщини розпеченого помаранчевого світла, які почали розширюватись. Невдовзі я опинився перед другою парою очей, завбільшки з тунелі метро. Вони розплющились позаду у великій мармуровій скелі. Я відсахнувся на кілька кроків, і виявилось, що скеля не просто камені. Це було обличчя, холодне, прекрасне і суворе, з вогнянним поглядом. Тремтіння землі посилилось, і пролунав голос, гучніший за гітари концерту металіки. Зміст слів, лють і ненависть, Вдарили мене набагато сильніше, ніж просто звук слів. «Геть звідси!» Сама сила цієї присутності схопила мене і з силою відкинула назад. Геть від чоловіка біля скелі, розриваючи зв'язок. Ментальний контакт тріснув, як сухі спагетті, і сама сила, що виштовхнула мій розум, кинула фізичне тіло в повітря. Я впав на стару картонну коробку, набиту порожніми пляшками, і почув, як піді мною розбивається скло. Важкий шкіряний плащ витримав, тож нічого не встромилось мені в спину. Секунду чи дві я просто лежав горілиць приголомшений. Мої думки були хаотичним виром, який я не міг приборкати. Вдавалось тільки витріщатись на низькі хмари на небі, але тонкий голосок всередині почав кричати про небезпеку. Я звівся на коліна саме тоді, коли ведмедоподібна тварюка відштовхнула лапою сміттєвий бак і рушила до мене. В голові все ще гуло від наслідків погляду в душу та психічного удару, що розірвав зв'язок. Я підняв жезл, зібрав усю волю, яку зміг вишкрябати з хаосу в голові, і буквально виплюнув слово, яке знову відправило вогнянний спис у бік потвори. Цього разу удар її навіть не сповільнив. Пара помаранчевих очей спалахнула раптовим сейвом, і мій вогонь розбився об невидимий бар'єр, розлітаючись навколо істоти червоними іскрами. Тварюка видала несамовитий рев і зробила важкий крок до мене. Я спробував піднятися, спіткнувся і впав біля маленького старого безхатька, який, спираючись на палицю, пильно дивився на монстра. Азіат, коротка сива борідка, густі білі брови та окуляри з товстими лінзами, через які його очі здавались великими, як у сови. «Тікай, чорт, забирай!» – крикнув я, намагаючись показати приклад, але рівновага усе ще підводила мене тож відірватись від землі не було можливості. Старий не поворухнувся, зняв окуляри і простягнув їх мені. «Потримайте, будь ласка!» А потім зробив впевнений крок вперед із палицею, стаючи між мною та медведеподібною тварюкою. Та, роззявивши пащу та ставши на задні лапи, кинулась на старенького. А я нічого не міг вдіяти, тільки дивитись. Маленький чоловічок зробив два кроки в бік, крутнувшись, наче танцюрист. Кінець його дерев'яної палиці із хрускотом врізався в щелепи істоти. З пащі монстра полетіли уламки жовтих зубів. А старий продовжив рух, ухилившись від кіхтів буквально на дюйм. Він опинився позаду істоти, і та почала розвертатись, клацаючи величезною щелепою. Старий відскочив назад, тримаючись на безпечній відстані, і раптом у спалаху світла на металі він вихопив із палиці довге лезо – класичну односічну катану з наконечником долотом. Сталь блиснула, але істота пригнулась, і лезо лише зрізало пару дюймів з вуха. Потвора завиращала, крик був зовсім не співмірний із раною, майже людський, болючий. Монстр відсахнувся, потряс головою, а з пораненого вуха розлетілись дрібні бризки крові. У цей момент я помітив три речі. По-перше, істота перестала звертати на мене увагу. Яка удача! Голова усе ще йшла обертом. Якби монстр напав на мене зараз, я навряд чи зміг би щось вдіяти. По-друге, меч старого не відбивав світло, він його випромінював. Візерунчаста сталь леза світилася рівним сріблястим полум'ям, яке поступово ставало яскравішим. По-третє, я відчув силу меча навіть за кілька ярдів. Пульсуюча непохитна міць, така ж спокійна і тверда, як сама земля. За все своє життя я бачив лише один меч, наділений такою силою. Але знав, що їх існує ще кілька. Агов. Крикнув старий із сильним японським акцентом. «Відпусти його, Урсіель. Ти тут безсилий!» Ведмедеподібна істота, Гурсіель, як я зрозумів, скерувала погляд чотирьох очей на старого і зробила дещо моторошне. Вона заговорила. Голос був тихим, плавним, мелодійним. Слова ніби вислизали крізь ведмежі щелепи та горло. «Щіро!» «Подивись на себе, дурник, ти старий! Коли ми бачились востаннє, ти був на піку своєї сили, а от тепер тобі мене не перемогти!» Щиро примружився, тримаючи меч в одній руці, а дерев'янні піхви в іншій. «Ти прийшов сюди побалакати?» Урсіель схилив голову на бік і плавно прошепотів. «Ні...» Зовсім ні. Потім різко повернувся до мене і зробив випад. Тієї ж миті почувся шурхід тканини, і старе пальто злетіло в повітря, розправляючись, мов рибальська сітка. Воно накрило морду Урсіеля, і демон зупинився із роздратованим виттям. Монстр схопив пальто лапами, намагаючись зірвати те з голови. У ті короткі секунди високий чорношкірий хлопець став між Урсіелем і мною, а потім вихопив із піхов на стегні довгу важку шаблю. Меч худів тією ж силою, що й у Шіро, хоча і з іншим відтінком, ніби інша нота у тому ж акорді. Сріблясте світло спалахнуло на сталі, а за спиною демона меч щиро відповів ще яскравішим сяйвом. Юнак подивився на мене, і я встиг помітити темні зосереджені очі, перш ніж він повернувся до демона і сказав гучним басом із густим акцентом. «Горсіель, отпусти його! Ти тут безсілий!» Той засичав. Помаранчеві очі спалахнули яскравіше. «Саня, зрадник, ти справді думаєш, що хоч хтось з нас боїться, подай одного з трьох...» У твоїх нікчемних руках? Ну, нехай буде так. Я вб'ю вас усіх. Саня із знущанням відвів порожню руку вбік, запрошуючи до бою, і нічого не відповів. Урсєль заревів і кинувся на юнака. Той виставив шаблю, і зброя вцілила Урсієлю високо в плече, пробивши м'язи та сухожилля. Саня вперся ногами, коли тіло демона врізалось в нього. І попри те, що удар сунув його на шість дюймів по бетону, хлопець втримав тварюку на відстані від мене. Щиро видав дуже дзвінкий бойовий клич, що я спочатку не повірив, що на таке здатен старий чоловік. Урсіель закричав, сіпаючись і вириваючись. Саня вигукнув щось схоже на матюки і обома руками натиснув на ФС шаблі, навалюючись на Урсіеля всією масою – перекидаючи демона на спину. Хлопець не відпускав його, і я побачив, як він навалюється на потвору, провертаючи лезо в рані. Але це було занадто поспішно. Лапа урселя влучила йому точно в плече, і я почув тріск кістки. Удар відкинув юнака від демона. Він покотився по землі і врізався в стіну із стогоном, видихнувши повітря від болю. Урсєль звівся на ноги, ривком щелепо вирвав шаблю із свого плеча і рушив на саню. Але старий загрожував йому з флангу, відтісняючи від пораненого і водночас від мене. Кілька секунд старий і демон кружляли один навпроти одного, а потім тварюка кинулась щиро, розітнувши повітря ударом кіхтів. Старий ухилявся відступаючи, меч миготів і бив. Двічі він залишив порізи на лапах демона, але хоч той і заревів від люті, став, здається, більш безстрашним і дедалі лютішим. Дихання старого ставало помітно важким. «Вік!» – промуркотів Урсіель під час атаки. «Смерть йде за тобою, старий. Її рука вже на твоєму серці, і життя твоє минуло даремно». «Відпусти його!» – виплюнув той між вдихами. Урсіель знову розсміявся, і зелена пара очей спалахнула яскравіше. Інший голос, зовсім не прекрасний, а спотворений, промовив. «Дурний проповідник! Прийшов час померти, як той єгиптянин!» Вираз обличчя щиро змінився. Від застиглої контрольованої люті перейшло до чогось набагато сумнішого і набагато рішучішого. Він якусь мить дивився на демона, важко дихаючи, а потім кивнув. «Нехай буде так!» Монстр атакував і щиро почав відходити назад, повільно заганяючи себе у кут. Взагалі, здавалось, він тримався непогано, аж поки один близький замах пазурів демона не зачепив срібне лезо біля Ефеса, вибивши зброю з рук. Старий зойкнув і притиснувся спиною до будівлі, важко дихаючи, притискаючи праву руку до лівого боку грудей. «Ось тобі кінець, лицар!» Проморкотів солодкий голос демона. «Гай!» Кивнув старий і підвів погляд вгору на пожежну драбину в десяти футах над землею. Звідти зіскочила тінь, супроводжувана з сталі. Потім сила загула, спалах срібла свист леза, що розітнуло повітря. Постать приземлилась поруч із тварюкою. Урсіель сіпнувся, його тіло заціпеніло, почувся глухий звук удару. А потім... Монстр повільно завалився на бік, залишивши монструозну голову лежати на асфальті. Світло в чотирьох очах згасло. Третій лицар підвівся над трупом демона, високий, широкоплечий, з коротко підстриженим темним волоссям і з пасмами сивини. Майкл Карпентер різким помахом звільнив свій меч Амморакіус від крапель крові, а потім вклав його в піхви дивлячись на поваленого демона, і похитав головою. Щиро дихав часто, але контрольовано. Він підійшов до Майкла, стиснув йому плече і сказав, «Так треба було зробити». Той кивнув. Старий підібрав меч, витер лезо і повернув його до дерев'яної палиці Піхов. Неподалік від мене третій лицар, молодий, піднявся із землі. Одна його рука безсило сила звисала, але іншу він простягнув мені. Я вхопився за долоню і встав на ватяних ногах. «Усе норм?» – тихо запитав він. «Та взагалі чудово!» – пробурмотів є. Молодий лицар підняв брову, знизав плечима та пішов підбирати шаблю. Наслідки погляду в душу нарешті почали минати. Шок із розгубленістю змінились на жах. Я був недостатньо обережним. Один із поганців заскочив мене з ненацька, і без втручання мене просто вбили. І це не було б швидко чи безболісно. Без Майкла та його супутників Урсіель роздер би мене на шматки в буквальному сенсі, і я не зміг би з цим нічого вдіяти. Я ніколи не стикався із психічною присутністю такої сили, як на тому кам'яному обличчі. Моя перша атака здивувала і розлютила його, але до другої він вже був готовий і відмахнувся від мого магічного вогню, як від комахи. Ким би не був Урсіель, він грав в зовсім іншій лізі, аніж пересічний смертний чарівник на кшталт мене. Мої магічні щити непогані, але їх чавили як бляшанку бульдозер. Це не лякало мене найбільше». Я стикався з психічною силою багатьох мерзотників, але ніколи не відчував себе настільки слабким. Звичайно, я знав, що існують істоти сильніші за мене, але жодна з них ніколи раніше не влаштовувала засідку в темному провулку. Мене тіпало. Я оперся на стіну, поки в голові трохи прояснилось, а потім на негнучких ногах підійшов до Майкла». Зі складок плаща сипались уламки скла. Карпентер підвів погляд. Гаррі, посміхнувся він. Не те, щоб я не радий тебе бачити, сказав я. Але чи не міг би ти зістрибнути та обезголовити монстра хвилини на дві раніше? Зазвичай Майкл розумів жарти, але цього разу навіть не посміхнувся. Ні, вибач, я насупився. А як ви мене знайшли? «Звідки дізнались?» «Так сталося». Це могло означати, що завгодно. Від того, що він помітив мою машину поруч, або підказку янгольського хору. Лицарі Хреста завжди з'являлись саме тоді, коли в них була найбільша потреба. Іноді збіги обставин набували неймовірних масштабів, аби вони опинились в потрібному місці в потрібний час. Я вирішив, що краще не розпитувати, і просто кивнув на труп демона. «Що це в біса була за штука?» «Це була не штука, Гаррі», – сказав Майкл, і продовжив дивитись на залишки демона. Саме в цей момент ті почали марахтіти. За кілька секунд монстр розчинився, набув форми чоловіка, якого я бачив у душі, худого, сивочолого у лахмітті. Тільки от у моєму видінні його голова не лежала в трьох футах від тіла. Я й не гадав, що відрубана голова може зберігати вираз обличчя, але ця зберігала. Вираз абсолютного жаху, з ротом, роззявленим у ньому крику, знак, який я бачив на скелі, проступав на лобі, як свіжий труп, темний і потворний. Спалахнуло помаранчево червоне світло, знак зник. На асфальт щось упало з металевим дзвоном. Срібна монета, трохи менша за четвертак, відкотилась від голови, вдарилась об мій черевик і завмерла. Замить тіло видало шиплячий звук, схожий на зітхання, і почало стікати зелено-чорною рідиною. Врешті-решт просто здулось, залишивши по собі лише отруйні випари та калюжу огидного слизу. «Ну, все!» Сказав я, дивлячись на це і намагаючись приховати тремтіння в руках. Рівень божевілля сьогодні вже зашкалює. Я додому спати. Я нахилився, щоб підняти монету, поки її не залило слизом. Старий різко вдарив палицею по моєму зап'ястю, гаркнувши Ні! Боляче. Я відсмикнув руку і тряхонув пальцями. Зорійка мені, Майкл. Хто він такий? Карпентер виняв із кишені білу хустину і розгорнув її. «Щіро Йошімо! Мій вчитель!» Старий невдоволено хмикнув, а я кивнув на пораненого. «А він хто?» Високий чорношкірий чоловік подивився на мене, поки старий оглядав його руку. Він окинув мене поглядом без жодного схвалення, насупився і коротко кивнув. «Саня!» «Наймолодший в нашому ордені!» – додав Майкл, узяв хустинку, де було вишито дві пари хрестів срібною ниткою, опустився на коліна і підняв монету, тримаючи її тканиною. Повернув і ретельно загорнув. Я нахмурився, дивлячись на монету. На одному боці помітив стародавній портрет – профіль чоловіка. Інший ховався під плямою у формі руни – «Тієї самої, яку я бачив на лобі демона Урсіеля». «Що це таке?» – запитав я. «Щиро захищав тебе!» – відповів Майкл замість пояснення. Він глянув на старого, що стояв поруч із санею. «Як він?» «Зламана рука!» – відповів Щиро. «Нам треба покинути вулицю!» «Згода!» – кивнув Саня. Старий лицар зробив імпровізовану пов'язку із розірваного пальта. Хлопець просунув у неї руку без жодного звуку. Тобі краще піти з нами, Гаррі, сказав Майкл. Отець Фортхілл знайде для тебе ліжку. Ану, стоп! Мені ще ніхто не відповів. Що це було? Карпентар насупився. Довга історія, а часу обмаль. Я схрестив руки на грудях. «Але знайди час! Я нікуди не піду, поки не зрозумію, що тут в біса коїться!» Маленький старий лицар пирхнув. «Біси й коїться!» А потім простягнув мені руку. «Будь ласка, поверни!» Я секунду витріщався на нього, поки не згадав про окуляри. Я віддав їх, і через кілька секунд очі старого знову стали величезними, як у сови. «А стоп!» Звернувся я до Майкла. «Ця істота була одним із грішників?» Той кивнув. І мене трухонуло. «А, ні, неможливо. Грішні не можуть такого робити». Я вказав на калюжу слизу. «Їм тупо не можна». «Деяким можна», – тихо відповів Майкл. «Будь ласка, повір мені, ти у великій небезпеці». «Я знаю, що тебе найняли знайти, і вони теж!» Щиро пройшов до кінця провулка, пильно оглядаючи вулицю. «Майкл, нам час!» «Якщо він цей не хоче йти, то силою не тянемо!» Сказав Саня і кинув на мене суворий погляд, рушивши за Щиро. «Майкл!» – почав я. «А ти мене послухай!» Він показав мені згорток білої тканини. Таких, як цей, гарі, ще двадцять дев'ять. І, здається, вони полюють на тебе. Кінець першої частини.